politické rozhovory s Milánom Uhríkom, Milánom Mazurekom a ďalšími ich hostiami, reláciu o politike, o dianí v Európskej únii, v Európskom parlamente, na Slovensku a v ďalších európskych a svetových krajinách. Vášaná, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu o politické rozhovory s Milanom Uhlíkom, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím ťa, Milanko. Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov, s sa počujeme dobre výborne zatiaľ. A tvojim hosťom, ktorého si si pozval, tak mal byť pôvodne Marek Geci, ale tak ako som sa včera zmienil v relácii, on sa mi včera ospravednil, lebo a zachrýpol a mal horúčku, tak sa preobjednal o 4 týždne, tak dúfam, že dovtedy vyzdravie. No ale samozrejme, druhým tvojim hostom tak je doktor Miroslav Suja, ktorého tiež pozdravujem. Zdraví vás, Mirko. Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný dobrý večer všetkým divákom. Prejdeme rovno na jednu takú tému, ktorú som už avizoval pred týždňom, vtedy to bola aktualita, to znamená 7 dní späť a v útorok. Vy ste s Marekom Gecim podali trestné oznámenie, taká krátka správa z videa, ktoré ste nahrali je táto. Pýtate sa, že prečo si necháme nadávať do fašistov, prečo sa proti tomu nebránime, prečo nepodávame žaloby, prečo nepodávame trestné oznámenia. Teraz sme sa teda odhodlali na vaše výzvy odpovedať, síce už po niekoľkých krát, ale teda znova a opätovne skúšame voda trestné oznámenie. V tomto prípade sme pripravili spolu s našim právnikom Marekom Gecim trestné oznámenie na koho? Na Šimečku, na pani Jurinovú, pretože to, čo si už dovolujú v televíznych reláciách, je nepripustné a to je hranica, cez ktorú naše už nebude sa prizerať že sa necháme zatlačiť. Podpísali sme to obidvaja, jednoducho uráža nás, keď niekto nadáva nám, ale ešte viac nás uráža, keď niekto nadáva našim voličom. No a ja si pamätám, Milána, že ty si mal jedného času jedno také video, na ktorom si hovoril, že hľutie republika má najviac odbojárov to má zveze protifašistických bojovníkov a jedným z nich je, je pán doktor Suja. Tak ako vás ako antifašistické hnutie môžu nálepkovať fašistami? Len ešte jedna dôležitá poznámka, skôr ako ti odovzdám slovo, je tá, že toto, čo sa momentálne deje, tak je niečo podobné, ako keby ste nabiehali na trajektóriu Okamurovho hnutia SPD alebo politickej strany v Nemecku AFD. To znamená, AKV sa v priebehu najbližšieho roka a pol nedokážete s týmto vysporiadať, tak vás udubú títo progresívci a Matovičovci a ďalší saskári, pretože toto bude ich vo, voda na mlín, ktorá vás bude tlačiť dolu. Čo vy od toho trestného znamenia očakávate? Skús povedať našim poslucháčom najskôr, čo vás k tomu a bližšie viedlu, okrem toho, čo som povedal ja. Jasné, tak my podávame trestné oznámenia na toto nálepkovanie už dlhodobo, pretože skutočne vždy, keď progresívcom prídu argumenty, tak začnú samozrejme nálepkovať. A oni aj odmietajú, sonávni chodiť do diskusii práve kvôli tomu, lebo proste nemajú argumenty, vedia, že by tie diskusie po argumentačnej stránke neustáli. Spomeniem napríklad len to, že viete si predstaviť, že by nejaký hojsík z progresívneho Slovenska, ten zelený ekofanatik a ekoterorista išiel do diskusie s doktorom Sujom o nejakých environmentálnych témach alebo o nejakej ochrane prírody alebo o polovníctve alebo o týchto záležitostiach súvisiacich s pôdohospodárstvom. Samozrejme, že by nešiel, pretože vie, že doktor Suja by ho tam proste rozbil ako sa ľudovo hovorí a že argumentačne by tie progresívne nezmysly neustáli. Takže oni sú odkázaní na to nálepkovanie a oni, a to si treba povedať jasne, na rovinu, že oni nás nenálepkujú preto, že by nebud verili tomu, že my sme nejakí extrémisti alebo fašisti. Oni sami vedia, že to nie je pravda. Oni to veľmi dobre vedia. Vedia nás poznajú, vidia, ako vystupujeme, vidia, aké máme prejavy, aký máme program, aké máme politické nastavenie a hodnoty, oni veľmi dobre vedia, že to sú len hlúpe nálepky a urážky, ale oni tieto nálepky používajú práve preto, lebo nemajú inú možnosť a nevedia obhajiť e, tie svoje progresívne hlúposti a boja sa diskusí s nami. Takže áno, my sme podali aj trestné oznámenie, samozrejme, aj v minulosti sme už podávali takéto trestné oznámenia, to je pravda, doposial sa, ale bohužiaľ s týmito trestnými oznámeniami nič nestalo, boli zametené pod koberec, bolo to vždy vyhodnotené tak, že to je v rámci slobody slova a že to je v rámci politického súboja a tam je dovolené, aby politici nejak preháňali, dramatizovali a navzájom sa urážali. Takže vždy to stroskotá na tejto záležitosti, ale teda nič to nemení na podstate, že progresívci sú proste sú proste slabosti, ktorí sa naozaj nezmôžu na nič iné ako na nálepkovanie. No a keď hovoríte o tom teda, že nás uľúpujú do Zeme a skončíme teda ako Okamura alebo ako AFD v Nemecku, tak ja, ja to neberiem ako nejaký negatívny scenár, pretože pozrime sa, SPD v Českej republike ide do vlády, oni teraz včera v pondelok Podpísali koaličnú dohodu s hnutím ANO, s pánom Babišom a takisto aj s motoristami a idú do vlády. Idú do vlády, to je prvá vláda frakcie Patriotov a Európy suverénnych národov, čiže nás, čiže my sa reálne dostávame už do európskych vlád. V Nemecku je AFDčko najsilnejšou stranou podľa niektorých predvolebných prieskumov a má obrovskú a rastúcu podporu medzi ľuďmi. Takže ja, ja sa tohto nálepkovania priznám sa, že nebojím, pretože rozumní ľudia, rozumní ľudia, ktorí naozaj sledujú politický program, ktorí sledujú vystupovanie tých politikov, vedia, že my nie sme žiadni extrémisti, ale na druhej strane teda to nevieme nejakým spôsobom my z našej pozície zabrániť tomu, aby si progresívci vymýšlali a o nás klamali. Takže snažíme sa to teda aj trestnými oznámeniami eliminovať, ale samozrejme sa to najviac snažíme tieto, tieto ohováračské reči a nálepky eliminovať tým, že slušných ľudí presvedčame o tom, že tie progresívne klamstvá sú jednoducho vymysli a nezmyslí. Takže toľko aspoň teda stručne k tejto záležitosti. A teraz dám slovo aj pánovi Sujovi. Tak ako som sa zmienil, vy ste členom zväzu protifašistických bojovníkov. Pred nejakými koľkými dvomi, tromi rokmi ste aj vo boli vtedy na jedných takých oslavách, ktoré spoluorganizoval aj Smer. Skúste sa vy k tomuto vyjadriť a vymenovať aspoň zo pár vašich členov, o ktorých viete, že sú v tom zväze protifašistických bojovníkov. Mirko. No, tak ďakujem za slovo. Mňa to tiež uráža, keď nejakí liberálni fašisti a extrémisti zakrývajú svoju zelenú politiku a ničenie hospodárstva, ničenie klasických rodín a dá sa povedať štátov Európy takýmito podprahovými alebo aj zákernými útokmi akože nazývajú svojich oponentov fašistami, pričom oni sú nimi sami. Áno, ako ste, pravdu, ako ste povedali, som v Slovenskom svaze proti vašických bojníkov už niekoľko rokov. Vstúpil som kvôli tomu, že ma tam pozvali, že dlhé roky, od 1996. roku, sa tu staráme, skupina naša, takých polovčanov, o hroby neznámych vojakov, kde opravujeme kríže, kde sa natieráme zabrať bradľa, kde tie hroby dávame do pôvodného stavu, aby sa tam vedel pozrieť každý občan, deti alebo každý, kto sem príde, aby sme históriu nemenili a aby ľudia vedeli, kto položil život za to, že dneska tu takto dobre môžeme žiť. A či veríte alebo nie, dokonca, keď sme teraz boli posledné to čistiť a klás robiť, tak nám bola pomáhať aj jedna baba z Ukrajiny, matka, ktorá ušla sem, ktorá povedala, že všetko to, čo na Ukrajine je zlé, je ďaka ich prezidentovi Zalenskému. A takisto si bola úcti tiež pamiatku tohto neznámeho ruského vojaka, ktorý padol pri obrane detvy. Takže je to také smutné, keď toto počujem. Organizujeme partizánske prehliadky v detve, kde sa pravidelne zúčastneme, kde na 80. výročí bola aj predstav Milan Urík, ako čestný host, kde ho pozvali. Tí ľudia ma poznajú odtedy, ako som sa naučil chodiť. A vedia, že som nebol ani skinhead, ani vagabund, že som bol normálny, trošku možno živší chlapec, tu, skrného, z detvy. A vedia, že táto nálepka je absolútne nepripustná pre nás. Preto, aj keď ma brali do klubu, Slovenského klubu <coughs> zväzu pro šeštických bojovníkov, tak rozhodli jednohlasne, že sú za to, aby som tam vstúpil aj náš krajský predseda Erik Nevoľný, inak reprezentant Slovenska v športe, lebo nemá nohu v beach volejbale, je takisto členom. A ja neviem, starosta, teraz neviem, kde Peťo je starostom, tak Peťo Pukán takisto, čo ja viem, je v Slovenskom zreze protištických vojníkov. A samozrejme, nohy ďalší, ale teraz ma takto rýchlo nenapadajú mena. To znamená, že nás to dosť mrzí, ale vieme, že toto je jediná metóda, ako na nás zaútočiť, lebo na nás nič nemajú. absolútne nevedia, ako by nás pošpinili a toto je najjednoduchšie povedať, keď už nevedia, čo majú povedať. Ale pritom oni sami sú tými fašistami. A ja by som nezabudol na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá súvisí do určitej miery ja s pánom Uhríkom, dnes ma požiadal pán Hambalek, to je ten vodca tých motorkárov, ktorý bol prezekuovaný. 11. decembra 2025 v Harley-Davidson, rebarborová jednace v Bratislave o 18. hodine, tak bude krst knihy a s názvom Nežiadúci číslo 1205 a medzi hostiami, ktorí budú krstiť túto knihu, tak sú pozvaní. Luboš Blaha, Štefan Harabin, Milan Uhrík a Jan Baránek. Milan, mohol by si k tomuto povedať niečo viac, lebo ak si pozvaný ako čestný host, ktorý je uvedený na pozvánke, tak je to pre teba aj na jednej strane česť, na druhej strane aj veľká zodpovednosť, pretože ja nepoznám na Slovensku alebo možno ani v Európe človeka, ktorý by bol z, ako pseudo občan Európskej únie, hoci on je občanom Slovenskej republiky, postavený do pozície človeka, na ktorého boli uvalené protirovské sankcie a bol mu zničený život, boli mu zničené účty, bolo mu zničené podnikanie a tak ďalej. Čiže niečo strašné sa udialo a dodnes tento pán Jozef Hambálek z tých nočných vlkov, on ani symbolicky nebol odškodnený a ja som sa s ním relatívne dlho rozprával, on mi povedal, že v podstate jemu z jeho účtov zobrali úroky a neviem, či aj za tie nenakupovali zbranie na Ukrajinu, tí Matovičovci, ktorí v tom čase vládli a hlavne nať. Takže odovzdávam ti slovo a skú sa k tomuto vyjadriť ešte. Áno, e, skutočne pán Hanbalek mi poslal pozvanku. E, teraz som mu na to, dnes naobec som mu na to odpísal, že veľmi rád prídem. Hoci je to z hodovou v deň, kedy som v Bruseli podľa harmonogramu, ale mal by som prísť nejako, respektíve zaviadím si to tak, aby som prišiel do Bratislavy tak, aby som stihol sa zúčastniť aj tohto podujatia, pojemu mu pri mne, že pre mňa je to obrovská čest, že môžem byť na takejto akcii a že teda si na, na mňa spomenul a že ma pozval, pretože viete, pán Hambálek, on je, teda okrem toho, že to je slušný občan, tak je to samozrejme aj symbolom, bohužiaľ, bohužiaľ teraz hovorím, je symbolom zlyhania systému a e, toho štátneho, toho sa až bruselského teroru moci, proti bežným, slušným ľuďom. Proste on je, on je obeď systému v pravom slova zmysle, práve kvôli tomu, čo, čo ste tu aj spomenuli v relácii, to znamená, že kvôli len nejakým kontaktom s občanmi Dúskej federácie, kvôli tomu, že sa vozí na motorke je to dopísmená, mu boli zablokované účty, mu bola zablokovaná firma, proste ocitol sa na pokraji úplného, pokraji plné existenčného krachu a existenčných neískôd. No a ja som sa mu ako Europoslanec v tom danom čase snažil samozrejme pomôcť, písal som interpelácie, apely aj na Európsku komisiu, takisto sme komunikovali aj ohľadne toho jeho prípadu, takisto aj na výbore sme to nejakým spôsobom riešili, čiže snažili sme sa mu pomôcť, ako to šlo a napokon, napokon tie sankcie po v tlaku verejnosti, aj po tlaku na novej vlády Slovenskej republiky voči nemu, boli teda zrušené, bol vyškrtnutý, vyradený z toho samčného zoznamu a chvála Bohu. A na druhej strane, ale tiež asi teda je pravdou, že sa mu nič neodškodnilo, alebo bol škrtnutý, ale tie, tie ubehlé roky zničeného života mu už nikto nevráti. Nehovorím teraz len o stratenom čase, ale aj o stratených príležitostiach, stratených financiách, stratených nervoch, strese a všetkých týchto veciach, čo s tým súvisí. To, to by nikto asi nechcel zažívať. A zodpovednosť za toto, za tento stav, že človeku bol zničený, alebo respektíve výrazne skomplikovaný život, nesie jednoznačne Matovičová hnusná vláda, na čele s tým samotným bláznom Matovičom, ale teda veľkú mieru na tomto mal aj minister obrany Naď a vtedajší minister zahraničných vecí, myslím, že ktorý ešte tam bol stále ten Káčer, či ako sa volal. Alebo Korčok. Čo vytrikoval ľuďom po tom, že sú hovedav, že či opice, či ako im to nadával na, na tých mýtingoch. Uh, tak tí nie sú za toto zodpovednosť. Ja si pamätam doteraz, že keď som zistoval ako europoslanec, a keď som písala na Európsku radu, že kto navrhol pána Hambalka na ten sankčný zoznam, tak nebolo toho, kto by sa k tomu chcel priznať. Proste on sa tam ocitol na tom sankčnom zozname sám, z ničoho nič. Proste sa mu meno, asi počítač to napísal sám, alebo nejaká umelá inteligencia. Ja neviem, fakt nebolo vyníka, ktorý, ktorý by sa priznal tomu, že ho tam navrhol zaradiť. Ale my všetci teda veľmi dobre sa domnievame. A, sme presvedčení, že to bolo dielo Matovičovej vlády, lebo však to bolo presne v tej ére, kedy oni zatvárali, a respektíve blokovali aj webstránky, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom, nieže pro ruské, objektívne, proste, ktoré sa snažili aspoň trošku vyvažovať to spravodajstvo mainstreamové, ktoré na Slovensku vtedy prevládalo, to znamená to provojnové šialenstvo, tak blokovali tieto webstránky, blokovali občianske združenia, proste robili vzle všetkým týmto ľuďom, ktorí nesúhlasili s vojnou a pán Hambalik. A bol bohužiaľ teda tiež jednou z obetí tohto teroru štátneho a tohto systému. No a teda ja som naozaj rád, že tam môžem ísť, je to pre mňa obrovská čestie, zúčastním sa a teším sa aj na stretnutie priamo s ním. Inak som zvedavý aj na tú knihu, alebo teda nemám o nejbližšie informácie, zrejme ešte sa len bude asi vydávať alebo teda krstiť, tak si pozriem, čo, o čom vlastne je a čo mne je napísané, celkom ma to zaujíma. A takisto sa stret, teším na stretnutie s podobne s ľuďmi, lebo predpokladám, že nať s káčerom, tam pozvaní teda asi nebudú. <lieď pastorát> <s> <Whew> to určite nie. Ešte oh, tak oh, mi napadlo, čo ak oh, toto iniciovali oh, poslanci za progresívne Slovensko, oh, Hojsík, Vizík, oh, potom oh, samozrejme Mišo Šimečka, ktorý v tom čase bol europosláncom o náš potom, ako progresívne Slovensko sa v septembri 2023 dostalo do parlamentu, tak až vtedy odišiel z Európskeho parlamentu. Čiže tu tých vynikov môže byť viacej. A ak sa títo nechcú priznať, tak tien podozrenia padá aj na progresívne Slovensko ja nemám o tom žiadna informácia ani dôkazy, že by tomu tak bolo ale lenže bez vánku sa ani listok nepohne a títo progresívci dosť tvrdo idú aj po vás a takisto aj po tých, ktorí sa stretávajú s Vladimírom Putinom alebo s ruskými a ďalšími svetovými nočnými vlkmi, lebo to je medzinárodné hnutie týchto motorkárov. Čiže dosť je to taká ošemetná situácia. Pán Suja, vy ako sa dívate na toto, čo vlastne sa stalo pánovi Hambalkovi a či sa vy beriete tam pozrieť, aká pán Suja ide do tej Bratislavy? Tady, keď sa toto udalo, tak viac ja sme boli vtedy akurát v parlamente, ako poslanci parlamentu. A my sme to ostro odsúdili aj s Miňom Mazurekom na pôde parlamentu túto nespravodlivosť. Ja osobne pána Hambaleka nepoznám, ale podľa ľudí, ktorí ho poznajú, sa jedná o férového a seriózneho človeka, ktorý doplatil na svoje názory a každý má právo na svoj vlastný názor. A vlastne tá politická šikana vtedy bola za Matoviča a viete, na aké vysokej úrovni. Proste tam sa vyhražali aj nám poslancov v Národnej rade, že máme tichučko sedieť, počkaj, sú ja nohami prie pre teba naka. Pročko sa mi vyhražal, Matovic sa mi vyhražal. Toto boli ich bežné pracovné metódy. Takže ja sa ani nečudujem, že sa to stalo za tejto vlády, lebo toto bola ich pracovná metóda. A čo sa týka tej Bratislavy, ja neviem presne, kedy je tá akcia, ja som tam nedostal pozvanie, neviem, či je to len pre pozvaných, alebo je to aj pre verejnosť. No, tak to neviem, ja sa to pokúsim zistiť, lebo ja som dnes slúbil pánovi Jozefovi Hambalkovi a takisto aj jeho máželke Mári, že to spropagujem. A keď som videl na tom letáku alebo na tej pozvánke aj meno pána Uhrika, tak v tom prípade som ani chvíľu neváhal, že... Budem o tom hovoriť a v tejto relácii, pretože to je čerstvá aktualita, ešte raz opakujem. Je to 11. decembra 2025, príchod hostí je od 17.30 a samotný začiatok je o 18.00 a je to Harley Davidson solo, salon. Rebarborová 1C Bratislava, takže tu sú tie základné informácie, ktoré tí hostia majú vedieť. Bohužiaľ, dnes som sa s ním nerozprávalo, mi to len poslal, lebo keď sme relatívne dlho asi hodinu hovorili o tom, čo všetkomu navystrajali títo vládni Neviem, či nazvať ich gavnermi alebo ako, pretože to, čo sa mu stalo, bolo niečo príšerné. To niečo také, ako keď občana urobia menej ako otroka. Bezprávny, bezmocný, zúfalý človek, ktorý je na okraji spoločnosti, o koho si každý otiera špinavú hubu. Niečo strašné, fakt. Prejdeme teraz ešte na jednu blamáž Slovenskej republiky. Miňo Mazurek natočil jedno také celkom zaujímavé video o tej kauze o 6-kilometrovej rýchlosti pre chodcov. Toto, keď som to počul, aj dnes to bolo v slovenskom rozhlase, ale ani tam to poriadne nevysvetlia. Slovenská republika vraj obmedzuje rýchlosť chodcov na 6 km za hodinu. Určite ste takúto blbosť čítali alebo počuli, veď koniec koncov o nej píše a hovorí celý svet, ktorý sa smeje zo Slovenskej republiky. Prečo? Pretože slovenskí novinári sú úplné špiny. Nedôveryhodné špiny. Ono je to totiž až neuveriteľné, ale takúto kravinu si normálne vymysleli z ničoho. Parlament prial zákon, podľa ktorého sa obmedzuje rýchlosť rôznych botokolobiek a podobných zariadení na chodníkoch a ako referenčnú hodnotu pre rýchlosť, pre bežnú rýchlosť chodcu nastavili 6 km za hodinu. V tom zákone nie je napísané nič o tom, že by chodcovia nemohli ísť že by ich niekto za to pokutoval, niekto meral proste nie, len pre výpočet rýchlosti týchto kolobežiek stanovili 6 km ako priemernú hodnotu chodca. A len preto, že sú novinári úplný zprostý dementi, lebo už to inak povedať nemôžem, takto robia vo svete a neboli schopní to prečítať, tak normálne vypustili do sveta takýto hoax, ktorý potom prevzali české média a potom aj svetové média, veď oni predpokladajú, že predsa tí novinári na Slovensku nie sú úplne retardovaní a nebudú do sveta púšťať absolútne kraviny. Lenže sú. Samozrejme vláda urobila katastrofálnu chybu, keď celé týždeň mlčí a nie je schopná podať normálne vysvetlenie, tá ich komunikácia je tragická, ale to už si musia vyriešiť oni. Ja len chcem povedať ľuďom jednu vec. Prosím vás, neverte Prosím ak sú schopní takto ťažko poškodiť renome Slovenskej republiky, aby sa z nás celý svet smial kvôli výmyslu, úplnému nezmyslu, ktorý si doslova vymysleli, tak si predstavte, ako sú schopní klamať v iných vážnych veciach. Ako sú schopní manipulovať, ako sú schopní prekrúcať fakty, ako sú schopní šíriť dezinformácie. Médiá sú to najhoršie zlo spoločnosti a tu máte tisíc a prvý dôkaz, že im nikdy... Nemôžeme veriť, čiže... Toto je veľmi ošmetná záležitosť a ja som prekvapený, že verejnoprávna televízia rozhlas tak nemá schopných moderátorov a redaktorov ani vedúcich spravodajstva, ktorí by to vedeli spracovať a zrozumiteľne vysvetliť. Ak to dokáže vysvetliť pán Mazurek, tak prečo by nejaký vyštudovaný žurnalista mal mať s tým nejaký problém. A tu naozaj potom so Slovákov a Sloveniek tak si budú robiť v zahraničí srandu posmech. Čo mienite vy s touto vecou robiť, pán Hryk? No, Mino, Mino Mazurek to povedal samozrejme veľmi dobre a veľmi výstižne, on v podstate reagoval najmä na tie posmešné videá, ktoré sa šíria po Slovensku, ktoré natáčajú aj rôzni influenceri, alebo aj rôzni občania, teda ako ľudovo povedané. Ale reagoval, a čo ho teda asi tak najviac vyprovokovalo, keď sme si o tom interne písali, bolo to, že asi z nás začali ako zo Slovenskej republiky robiť posmešky kvôli tomu zákonu aj v zahraničí. Viete, ešte keď na Slovensku v rámci nejakej verejnej kvázi diskusie občania nejakým spôsobom parodujú nejaký zákon, alebo lebo si proste robia z toho srandu, alebo nepochopili to možno celkom správne, alebo, alebo je to smiešne, tak, tak to dobre v rámci homoru ešte, ale keď v zahraničí už akože na nás kidajú, že sme hlupáci ako Slovenská republika, ako všetci, lebo sme uzákonili rýchlosť v chôdze na 6 km za hodinu, tak to je už naozaj tragická zreba na to reagovať. Tento problém, alebo celá táto kauza, keď to tak poviem, ona má dva rozmery. Prvá vec je tá, že vláda to naozaj odkomunikovala zlé, respektíve, čo je horšie, nijako. Len presiakli na verejnosť nejaké informácie, že teda do zákona, bola uzákonená rýchlosť kôze na 6 km za hodinu. Maximálna rýchlosť chôze. V skutočnosti je teda do zákona stanovená len referenčná rýchlosť chôdze, obvyklej chôdze na 6 km za hodinu. To je samozrejme dané kvôli tomu. My sme sa o tom s našimi expertmi na dopravu, konkrétne ešte aj ja s mojim kolegom Janom Kečkešom, sme sa o tom rozprávali veľmi. Intenzívne, ešte predtým, ako sa ten zákon prijímal, išlo o to, totižto, že keď bola nejaká kolízia na chodníkoch, tak v zákone bolo doteraz uvedené, že na chodníku sa nemá ísť rýchlejšie, ako je obvyklá rýchlosť chôdze. A keď nejaký kolobežkar na tej elektrickej kolobežke, teraz je to veľká moda, samozrejme, na tom chodníku zrazil nejakého občana, alebo nejakú mamičku s dieťaťom, alebo vrázil do niekoho, niekomu ublížil, a tak mu nebolo možné de facto dokázať, že išiel rýchlejšie ako je obvyklá rýchlosť kôdze, lebo tá obvyklá rýchlosť chvôdze nebola vyjadrená číslom. A, a, a každý mohol povedať, pre mňa je to 40 kilometrov, 30 kilometrov. Hoci je to nezmysel, ale chápete, nebolo to vyjadrené číslom. A preto aj boli policajti v prípade riešenia týchto nehôd a kolízií de facto bezmocní. Takže bolo správne, že nejakým spôsobom sa to zadefinovalo, aby v prípade kolízii, bolo možné dokázať nejakým kolobežkárom alebo možno aj cyklistom, ktorí chodia rýchlo na miestach, kde rýchlo chodiť nemajú, to znamená na chodníkoch pre chodcov, kde chodia naozaj deti a mamičky a, a dôchodcovia, starší ľudia, aby bolo možné teda tam týchto rýchlo idúcich chodcov, rýchlo idúcich, pardon, kolobežkárov a cyklistov obmedziť alebo v prípade, prípade nejakej kolízie aj postihnúť. Ale, ale vláda to odkomunikovala stále zle, pretože nepovedala vysvetlenie a nechala tú interpretáciu na občanoch. Potom prišli rôzne zosmiešňujúce videá, ja som videl týchto videí strašne veľa aj na Facebooku, na Instagrame, kade, tade, to pobehuje. A tie videá v zásade majú dva také charaktery. Jedno je naozaj len také... také neškodné, vtipné video, kde si z toho ľudia robia srandu, že chápu, o čo ide, ale nejakým spôsobom, ako len si urobili z toho srandu, že idem rýchlejšie, dostal som pokutu a tak ďalej. Ale potom boli naozaj také zlomyselné videá, také zákerné, ktoré natáčali progresívci, kde to vyslovene že dezinterpretovali úmyselne, aby, aby obľbili ľudí a aby pomohli rozšíriť ten hoax, že teda vláda uzakonila maximálnu rýchlosť v chôdze, čo nie je pravda. Takže my v tomto. Uh, pozrite, nie je našou politickou úlohou nejakým spôsobom naprávať komunikačné chyby vlády, a to je tu vláda, a oni by mali odkomunikovať v prvom rade, uh, myslím, že to bol konkrétne pán Vážny, ktorý tento návrh zákona nejakým ano. spôsobom garantoval a predkladal, uh, tak on by mal najprv odkomunikovať to, že ako to bolo myslené a vysvetliť to do médií, uh, prípadne vládna strana Smer by to mala nejakým spôsobom tú komunikačnú líniu preziať. A nemala by to nechať na interpretácii a dezinterpretácii občanov, alebo teda ľudí, ktorí sa do toho nevyznajú, prípadne na dezinterpretácii progresívcov, ktorí vlade tu škodiť. Takže určite zastremuť vlády trošku viacej treba zabrať. Ale rovnako presne, ako Milan Mazurek to výstižne povedal, treba si uvedomiť aj to, že tí novinári, no, čest výnimka, samozrejme najmä z alternatívnych médií, ale tí mainstreamoví novinári, denní gen, smiečko, aktuality, a podobné plátky to sú, to, sú to sú vyslovení klamári, to sú politici to sú progresívci prezlečení za novinárov to nie sú nejakí objektívni moderátori alebo objektívni spravodajcovia informácií ktorí sa snažia informovať verejnosť takže to treba jasne rozlišovať a treba začať tieto skutočne dezinformačné médiá tie progresívne klamárske médiá treba ich začať otvorene pomenovávať lebo už máme plné zuby toho, ako tu 10, pomaly už možná 20 rokov klamú verejnosť, ako manipulujú verejnú mienku, ako oslavujú všetky plbosti a nezmysly z Bruselu, ako oslavujú každý vynález progresívcov a ako plujú, urážajú a nadávajú vlastencom. To už naozaj musí skončiť a treba týchto, týchto pseudonovinárov, týchto progresívnych plátkov, z tých tlačových agentúr progresívneho Slovenska, treba nahlas pomenovať, aby ľudia vedeli, že s čím majú dočinenia. Takže Miňa zrejme perfektne to vystihol. Za mňa. Uh -huh. uh, Mirko, chcete sa k tomuto vyjadriť? Ako to vlastne uh, vnímate vy, uh, pretože uh, s nás, uh, občanov Slovenskej republiky, tak... Uh, vo svete alebo minimálne v Európe, tak urobili a nejakých retardov, ktorí potrebujú mať stanovenú maximálnu rýchlosť chôdze, aby ja neviem, kvôli čomu. Nakoniec to bolo aj Milanom Mazurekom, aj Milanom Uhrikom veľmi dobre vysvetlené. Lenže pýtam sa úplne na rovinu. Prečo minister dopravy? Prečo poslanec vážny? prečo hoc aj premiér alebo minister zahraničných vecí nezvolajú tlačovku, to znamená nominanti strany Smer, aby takúto vec vysvetlili, pretože fakt toto poškodzuje vážnosť Slovenskej republiky a jej občanov. Ja by som sa povedal, že táto vláda, ktorú máme súčasne, nezlyháva len pri riešení rôznych problémov a konsolidácií, ale aj pri odkomunikovaní tém, ktoré sú jasné a pre Slovensko prospešné. A tu vidíme jasnú onú, že nedokázali odkomunikovať a vysvetliť a vďaka tomu ja neviem, či sú nevzdelaní, alebo fakt nechápu základné veci, že ľudia by potrebovali niekedy aj normálne polopatisticky to vysvetliť. Nakoniec sa tomu musel chytiť Lojzo Hlina, ktorý to vysvetlil po svojom, čo ma ani neprekvapuje a urobil urobi, s nich bláznov. Ale ako vrajím, že súčasná vláda má problém odkomunikovať niektoré problémy a predísť problémom a to nie len, myslím, teraz smer, ale má to asi s minister, ale aj Taraba, ktorý sa snažíť veľmi inteligentný, vôbec neodkomunikoval vodné dielo malinec. A nakoniec to dopadlo akože dobre, ale na začiatku to vypadalo veľmi zle, len vďaka tomu, že je nejaká arogancia, a žiadna komunikácia. A to no. je aj pri ostatných členoch vlády. To znamená, žiadna komunikácia, žiadne normálne vysvetlenia, potom sa ľudia čudujú, alebo potom sa čudujú, že ľudia sú nespokojní a že im to dávajú pocítiť. Potom musia sa, keď majú zasadnutie vlády, <gül> opevniť za vlád stovky policajtov a odstrelovačov, lebo sú otrhnutí od reality. Zabudli počúvať ľudí, zavodli, čo sú boli pred voľbami. A tým sú ľudia na ešte viacej. <laughs> Teraz ste to dobre povedali. Miro Heredošten na svatý je tiež dosť, pretože Pele si pre svojich verných kúpil Mercedesy za 174 tisíc eur. Ako vyzerá konsolidácia u nášho prezidenta, Jo Paláci, v septembri tohto roku dva nové luxusné Mercedesy za vyše 170 tisíc eur. Rozumiete, v konsolidácii v septembri dva nové Mercedesy na rozvoz zamestnancov luxusné za vyše 170 tisíc eur. No takto takýmto spôsobom ideme konsolidovať nám utiahnuté opasky, nám na úroveň životná. A tu sa bude hlava štátu, ktorá zarába najviac financií vo v 4 z okolitých prezidentov, tu bude kupovať auta na rozvoz zamestnancov za 170 tisíc eur. No dobre, čiže vidíme, že Gašpar ako šéf Sisky má súkromné auto, ktoré síce nabúral a neviem, koľko bude stať oprava, ale to je jeho problém. Ale tu nakupovať ja Mercedesi a to kvôli čomu? <laughs> Skúste to vysvetliť, lebo mne toto prípada. Keby som Mira Heredoša nepoznal, tak by som si myslel, že to je nejaký kanadský žart, pretože to je ohromné množstvo peňazí, za čo mohli byť kúpené kúpených niekoľko sanitiek, alebo iný e, dôležitý e, prepravný spôsob zariadený, e, ktorý e, nevyhnutne potrebujeme, napríklad e, auta pre hasičov, alebo e, niečo iné, e, čo je nevyhnutne potrebné, alebo hoc aj auta pre policajtov, ale takéto množstvo peňazí e, v čase konsolidácie tak to mi rozumne berie. Skúste sa k tomuto vyjadriť a kde vlastne jedno toho veľkopánskeho papalašizmu, ktorý si teraz dovolujú robiť, pretože Miro Hredoš mal predtým iné video, kde hovoril o tom, že o 72 tak stúpli platy samosprávnym úradníkom, starostom, poslancom zastupiteľstie vrátane VUC. Čiže na jednej strane priťahujú nám opasky, dvíhajú dane, zvyšujú DPH a ďalšie tieto kvázi opatrenia na druhej strane sa rozhádzuje skoro ako z vrtulníka. Môžem na to zareagovať, ja to strašne už začínam vnímať alergicky. A už na, na tvrdo, na rovinu hovorím, že konsolidácia je proste podvod. Nie podvod v tom duchu, že tá konsolidácia by tu nebola a tie dane sa pre ľudí nezvyšovali. To samozrejme tak je, to podvod nie je, pretože tí ľudia to cítia a ešte aj budú cítiť na peňaženkách. Konsolidácia je podvod v tom slova zmysle, že tád v skutočnosti nekonsoliduje, nesnaží sa o lepšie hospodárenie, oni sa snažia len vyťahnuť od ľudí čo najviac peňazí, vyžmíchať ich, ako sa len dá, pozdierať, ožobračovať, aby si mohli naďalej financovať svoje luxusné nákupy a celý ten bujarý, nekonečný štátny aparát a, a tú armádu úradníkov, ktorá pre nich pracuje a ktorá ich potom aj dúfajú, že bude voliť, lebo o tomto celé je, podrite sa na informácie, len, len si to v rýchlosti zosumarizujme, na informácie z posledných dní. Dnes vyšla na svetlo sveta správa, že teda generálny prokurátor Žilvinka označil ten, ten zahrankový tender za zmanipulovaný, že neboli splnené zákonní kritériá. Proste presne už aj generálny prokurátor potvrdil to, čo všetci nejak podvedome tušili a my ako opoziční politici sme to aj rozprávali, aj argumentačne teda uh, ukazovali, že ten záchránkový tender ministra Šaška, čo je len nasledovník uh, Dolinkovej, uh, bol proste zmanipulovaný, bol našitý pre buď finančné skupiny, alebo pre schránkové firmy a bola to obrovská megakrádež alebo krádež. Za 2 miliardy eur. Proste to je nehorázne. Jednako snažili sa aj v tom zdravotníctve zase len ukradnúť, čo sa dá. Teraz zase ďalšia informácia, a, a, a to každý deň sa tieto informácie ukazujú. Ďalšia informácia, že ministerstva rozdávali rekordné odmeny pre štátnych tajomníkov. Tam migal, migal, vydierač, porozdával najväčšie odmeny. Každý štátny tajomník dostal viac ako 20 tisíc eur. Uh, Šutaj eštok zasedal dal svojim štátnym plánikom cez 40 tisíc eur. Dnes vyšla správa zase, že ministerstva plánujú na budúci rok porozdávať na platoch o 900 miliónov eur viac ako v tomto roku. Proste tak, tak začerta, ako nech sa nám nikto nehnevá, ale však, ako môžu toto robiť, že na jednej strane pracujúcim ľuďom, to znamená ľuďom, ktorí živia ten štátny aparát, ktorí chodia do roboty, makajú, sú to murári, živnostníci, predavačky, kaderníčky, akékoľvek zamestnanie, pracujúcim ľuďom pozvíhajú dane, pozvíhajú im odvody, pozdvíhajú im všetky možné poplatky, mýtné poplatky a proste všetko, čo DPH. A štátnym úradníkom, štát, ministerstvám, ministerstvám, proste dajú 900 miliónov eur viacej na platy a na výdavky. Ako to je nehorázne, však to je výsmech. Ja byť, ja byť e, e, bežný občan, čo aj sa považujem teda, e, tak, tak som naštvaný, veď to, je, to je urážka intelektu. To, i, ja mám niekedy pocit, že tá vláda robí naozaj všetko preto, aby sa k moci vrátil Matovič s tým bláznom šimečkom a, a, a, a trubanom a hlinom a, a táto partička. Však toto to nie, to nie je normálne. Tie nákupy Mercedesov, čo tam spomínate... To, to, to je len zase čerešnička na torte. Tu sa nakupovala aj tá vila pre Pellegriniho za viac ako 2 milióny eur, na ktorú sa bude musieť konsolidovať okolo 2,5 tisíca živnostníkov, keď som to prepočítaval. Veď to sú nehorázne veci, to sú nehorázne, sumy, ten štát sa absolútne nesnaží na sebe šetriť. Oni urážajú občanov, doslova dopispe na každý deň, v každom kroku. Pozrite, my všetci chápeme, my chápeme, že po Matovičovi konsolidovať treba a, a tie štátne financie treba upratať, treba tam urobiť poriadok, treba nejakým spôsobom lepšie hospodariť. To všetci chápeme a s tým asi každý občan súhlasí. A každý občan chce, aby ten štát fungoval efektívne, aby nemínal na hľúposti, aby sa nerozkrádali tie peniaze. Ale nemôže sa vláda postaviť a povedať, že dobré ľudia potrebujeme konsolidovať, ideme vám pozvyšovať dane. A v tom istom čase, skrátka sa idú rozdávať stovky miliónov eur navyše na na na ministerstva, na úradníkov, na štátnych tajomníkov a na Mercedesia, na luxusné vily a na podobné, na podobné blbosti a nezmysly a zbytočnosti. Však to je na hlavu postavené. Samozrejme, že tí ľudia sú naštvaní a tá vláda rekordne, a to potvrdzuje prieskumy, rekordne stráca podporu im, padajú preferencie neskutočným tempom. A my, keby sme boli vo vláde, aby to nebolo len o kritike, aby to nebolo len o kritike. My keby sme boli vo vláde, tak určite by sme konsolidovali inak, určite by sme sa nesprávali k ľuďom takto arogantne, určite by sme v prvom rade samozrejme úplne prirodzene okresali tieto nezmyselné luxusné štátne nákupy. To, čo robí v podstate každý dobrý menežer, že rozdelí uh, a, a doktor Suja určite o tom môže hovoriť ako podnikateľ, tiež to určite robí aj v praxi každý deň, že keď, sa, keď máte obmedzený počet peňazí, čo, čo má každý podnikateľ, čo má každý človek, čo má aj štát, nikto nemá nekonečne peňazí, tak vždy si urobíte priority. Sú veci, ktoré musia byť zaplatené, v angličtine v manažmente sa to hovorí, že must have, že musia byť, a potom sú veci, ktoré by bolo pekné, že nice to have, že, že bolo by pekné ich mať, ale nie sú potrebné. Tak v prvom rade, keď potrebujete konsolidovať a šetriť, tak osekáte nie tie veci, ktoré musia byť. Ale tie veci, ktoré, ktoré proste len môžu byť, ale, sú pek ale by bolo pekné, aby boli, ale nie sú potrebné. To znamená, osekáte v prípade konsolidácie tie Mercedesy, osekáte tie uh, vysoké odmeny pre štátnych úradníkov, zrušíte nezmyselné ministerstva Huliaka, zrušíte Migala. bože môj, ja, to sa na to nedá pozerať, čo tam oni predvádzajú. Dneska som videl video, ak si Huliak grgal prenose, pre nosa, však to, bolo, to, to je hamba po tej ľudskej stránke, nech sa na mňa nikto nehnevá osekáte výdavky na samozprávy v tom duchu, že by sa zlúčili malé obce s, s väčšimi. By vznikli nejaké možnosti strediskové obce, ako to bolo kedysi. Ano. Malé obce často nevedia ani, ani nájsť. nič tam nechce kandidovať za starostu. Lebo... Len ešte jeden problém je tam. kontrolovali obecný. Niektorí, ja som počúval jednu reláciu, v ktorej bol Michal Kaliňák hostom a on tam vysvetľoval, že niektorí kontrolóri majú až 340% percentný úvezok a niektorí nemajú ani 20%. Čiže z tohoto hľadiska malá obec si nemôže ani toho kontrolora na čiastočný úvezok dovoliť, alebo Ináč by možno, že a nesvietila, alebo nevyvážala odpada, alebo nejaké iné nevyhnutné služby nerobila. Možno, že úradné hodiny by boli dvakrát do týždňa, alebo ako a obecný úrad by bol v ostatnom čase zatvorený, pretože toto je jeden taký zásadný problém, ale... Prerušil som ťa, tak môžeš dokončiť, čo si chcel povedať, lebo nie je problém len ten aparát ohľadom starostov a primátorov. Tu máme zásadný problém aj s tým, že ich nemá kto kontrolovať a navyše... Kontrolóri sú volení obecným zastupiteľstvom, tak si u hlavného nepriateľa predsa nezvolia, ktorý by im dohliadal na prsty, tak ako napríklad Miro heredož na túto vládu. Áno, áno. Uh, podrite mi, v princípe sme strana regiónov, aj kolega doktor Sujaveď, on stále chodí po regiónoch, sme v kontakte s tými ľuďmi z regionov po celom Slovensku, či už sú to šurany, či už je to východ, sever Slovenska, ale aj mestá samozrejme. Vnímame tie problémy a, a tie regionálne rozdiely a my sme za to, aby na Slovensku aj v rámci eurofondov napríklad bola tá subsidiarita čo najvyššia, aby čo najviac peniazí išlo práve, práve priamo tým ľuďom tam, kde žijú. To znamená, aby oni si rozhodovali vo svojich obciach aj o, čo najväčšej miere o tých eurofondoch, lebo oni najlepšie vedia, že či treba opraviť školu, škôlku, alebo ja neviem, nejaký park, alebo niečo vybudovať, alebo opraviť nejaké cesty, alebo zasanovať nejaký rozpadajúci sa most. Ľudia v regiónoch najlepšie vedia, aké sú regionálne problémy a je nezmysel, aby im o živote a o, o nejakých mikromenežackých rozhodnutiach rozhodovali od zeleného stola niekde v Bratislave, alebo ešte horšie niekde v Bruseli a hovorili, že čo majú robiť a ako majú žiť. Takže my sme za regióny, ale treba to zoptimalizovať. Proste treba to zefektívniť. Nie je, podľa mňa, zbytočné napríklad, aby na Slovensku bolo skutočne 8 samozprávnych krajov. Ja viem, že chceme aby, aby tie regióny akože boli rozdelené, lenže to už je napríklad kontraproduktívne. Tie, tie súčasné samozprávne kraje nemajú ani nejakú, nejakú historickú tradíciu, by som povedal, že nie sú to nejaké tradičné regióny, ktoré, ktoré tu boli kedysi v rámci Chlovenská, ešte myslím aj v rámci Rakúsko-Horská, že to boli nejaké prírodzené regióny. To sú čisto administratívne celky na mape nakreslené náhodne, vybrané nejaké okresy zlúčené a volá sa to samozprávny kraj, respektíve teda vyšší územný celok. Má to nejakého župana, nejakých, nejakých vicežupanov alebo podpredsedov krajov a títo rozhodujú o nejakých veciach, o ktorých bežní ľudia ani netušia, že existujú, ani nevedia, že čo ten kraj vlastne pre nich robí alebo nerobí. Ako to, to je napríklad zbytočné, to treba takisto zredukovať a niekoho máte 8 županov a ja neviem, 24 vicežupanov na Slovensku, každý má svojho šoféra, svoju limuzínu, svoj sekretariát, svojich úradníkov. Na čo? To je absolútne zbytočné. Treba osekať možno na 3, respektíve 4 kraje z Bratislavou a máte ušetrených kopec peňazí a verte tomu, že tá agenda mi nikomu nechybala. Dnes som sa rozprával tu priamo v Bruseli, ja vysielam inak z Bruselu, priamo naživo, lebo, lebo som akurát tu, mali sme nejaké pracovné stretnutia, a výbory a podobné veci, a som sa rozprával so zástupcami zo Slovenskej obchodnej priemyselnej komory, lebo teraz prebieha v europarlamente, volá sa to, že parlament európskych podnikov, a normálne, oni sedia v tom pléne, kde sedávajú europoslanci na tých istých sedačkách, v tej istej miestnosti, v tom pléne, a sú to ale zástupcovia jednotlivých obchodných komôr alebo združení podnikateľských a diskutujú o stave, stave tak, podnikateľského prostredia, o stave hospodárstva v Európe, v Európskej únii a teda drvia väčšina z nich má samozrejme triezve názory na tieto veci, ktoré únia príjma. No a to sú ľudia, ktorých aj treba do veľkej miery proste počúvať, ktorí vám jasne povedia, že aké sú problémy so štátom a ako štát podnikateľom nielen štát, ale aj Brusel, ako podnikateľom, európskym firmám, európskemu hospodárstvu, ako strašne ubližuje, ako im má že polená pod nohy, ako všetko komplikuje. Stále tej byrokracie len pribúda, stále pribúda obmedzení, pribúda daní, pribúda nových poplatkov a tí európsky podnikateľia potom samozrejme nemajú, nemajú šancu konkurovať už ani tým americkým, kde je oveľa väčšia sloboda. A to božne nejakým čínskym alebo nejakým azijským, kde sú zase úplne iné ceny energii a úplne iné aj, aj mzdové nároky ľudí. A mňa sa, ten, mňa sa ten zástupca tých podnikateľov pýta, že viete, nám zvýšili ceny energii už pomaly na dvojnásobok oproti Spojeným štátom americkým, Rusku alebo Číne a zároveň nám povedia, že máme byť konkurencieschopní proti týmto americkým alebo čínskym podnikom a že teda tak mi povedzte, že ako to mám ja ako podnikateľ, ktorý zamestnáva 50 alebo 100 ľudí, ako to mám dosiahnuť. Mne, pretože jediné, kde to môžem dosiahnuť, je znížiť platy našim zamestnancom na úroveň tých čínskych. A to samozrejme nechcem spraviť, pretože tí zamestnanci u mňa pracujú 20 rokov, poznáme sa, sú to skvelí ľudia a on im chceta čo najlepšie odmeny, ale keď tie ceny energie a to podnikateľské prostredie sa stále, stále zhoršuje, sa tu vymýšľajú nové dane, transakčné dane a podobné veci, tak niekde sa to proste prejaviť musí. Takže o tom to by mala byť podľa mňa aj tá konsolidácia v štátu, že to nemôže byť tak, že teraz sa zničí a skomplikuje život ľuďom na Slovensku, ktorí produkujú hodnoty. Len preto, aby si štátni úradníci papaláši a kaďakí vicežupani a župani a neviem to, uh, mohli, mohli kupovať nové limuzíny a, a nové kancelárie a proste užívať si svoj papalásky život. To je výsmech všetkým občanom a toto musí skončiť. Ako, toto nie je konsolidácia, to je jedna veľká tragédia. Ja sa fakt obávam, že po tejto nezvládnutej konsolidácii zase pôjdu preferencie hore uh, PSK-rom, ktorí všetci veľmi dobre vieme, sú oveľa neschopnejší a a robili by to horšie, ako to robí súčasná vláda. A to nie je domienka, to je akože fakt, lebo oni už de facto pri moci boli, títo Nadiovia a Káčerovia a Matovičovia a Grohlingovia, oni už pri moci boli a my si to pamätáme, že to bolo, bolo čo hrozné. Len, lenže bohužiaľ ľudia zúfali, nespokojní s touto vládou, potom hľadajú, že koho by boli No a mnohí sa naozaj utekajú k tým progresívcom v nejakej nádeji, že snad už horšie to byť nemôže, ale, ale teda môže. A tá vláda naozaj robí veľmi zle, že komunikuje s ľuďmi arogantne a ukazuje toto papaláštvo a ešte ešte sa so správa voči občanom potom aj povýšenecky a, a často ich je Takže toľko za mňa, podľa mňa, tak ako pri tej rýchlosti chôdze, často je problémom tá nezladnutá komunikácia vlády, tak v prípade konsolidácie sú to samotné zlé opatrenia konsolidačné a potom ešte tá arogancia a to papaláštvo vlády v jednom balíčku, keď je to namiešané, je to fakt a nebezpečná zmeza. Musí to skončiť. Musí to skončiť predobrú Slovensko. Mm -hmm. Toľko, toľko z mojej strany. Dobre, lenže tu máme úplne iný problém, ktorý sa teraz v médiách relatívne pomerne často rieši. Dokonca humorne Jakub z ťažkého týždňa tak to nahral vo tom zmysle, že kradnúca oplatí a Rieši sa to, čo by sa malo riešiť úplne iným spôsobom. Na Slovensku podľa Eurostatu je pod hranicou biedy alebo chudoby 980 tisíc ľudí, to znamená takmer milión. A na druhej strane vidíme, že čo sa vlastne deje. Mne napríklad trvalo dva roky, tým sa mi podarilo presadiť, aby vôbec ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi, tak dostali potravinové balíky. A to až teraz. Jeden bol v októbri. V podstate dvakrát po dva balíky tak dostali teraz na jeseň. Čiže Jedná časa rozdávala v septembri, v októbri a teraz ďalšia časa rozdáva v novembri a niektoré obce začali už koncom minulého mesiaca. No lenže ten Jakub nahral jedno také video a to v podstate hovorí o tom, že tu... Nikto nerieši otázku chudoby, len to, ako zabrániť tomu, aby vo obchodoch sa nekradlo. Úspešná kondolizácia neprebieha iba na ministerstvách. Obchodníci sa stiažujú na nájazdy zlodejov v ich predajniach. Mesta a obce hlásia problémy s narastom kriminality. Áno, na Slovensku sa v neoplatí kradú len v rezortoch ale aj v obchodoch. Napríklad bežná krádež, ktorá je do 700 eur, uh -huh. tam sa tá hranica zvyšla z 260 na 700, a už uh -huh. nie je trestným činom. Už je to iba priestupok. A dokonca, aj keď opakovane takýto priestupok spácháš, tak je to stále iba priestupok, kde v minulosti Opakovaný priestupok sa stával trestným činom. Takže v zásade môžeš niekoľkokrát do týždňa zajezť niekde do elektra, zobrať si niečo do 700 eur a keď ťa chytia, tak skončíš s pokutou. Keď ťa nechytia, tak hmm. máš nové vybavenie doma. A to sa vyplatí. Je až komické, ako tu niekto hovorí o krádežiach v obchodných domoch. Komické je to hlavne preto, že ste tomu v koalícii tak trošku pomohli, keď ste schválili, viete čo? Čo? Čo? Novelu trestných kódexov predsa. Či to s tým nič spoločné? Toto není ten spúšťač. Spúšťač bez debaty je, aj v médiách sa hovorí o tom, že sa oplatí krádu na Slovensku. Počka, počka, počka, počka, počka, Tu sa musíme na chvíľu zastaviť. Moment. Čiže dôvodom rastúcich krádeží nie je novela, kvôli ktorej sa oplatí kradnúť, ale médiá, ktoré o tom informujú. Dobre tomu rozumiem? Táto štvává kampaň hraničiaca s podnecovaním k trestnej činnosti fungovala... Wow tak možno by sme mali zrušiť aj zelenú vlnu, lebo tým, že hlásia dopravné nehody, vlastne len ďalšie spôsobujú. Sa držíme skutočne zdravého rozumu? Totálne. Ale nemajte strach, lebo v tejto koalícii existuje na každý zložitý problém jednoduché riešenie. Ja som za to, aby keď som krádol v obchode, aby som bol v bunde nejakej, ktorá má napísala zadu kradol som Sranda, že to hovorí člen strany, kde by bunda s nápisom kradol som mohla byť oficiálnou rovnošatou ako žartujete prosím, ako nemyslíte vážne týfal. veru myslíme <regardez> no a, lenže a, tu sa rieši uh, to že aj ja, keď uh, v, v tomto videu to bolo humorne uh, povedané v tom zmysle, že niekto si pôjde nakradnúť do elektra tu sa kradnú už po travini. A ten takzvaný horálkový zákon chcú vrátiť naspäť. Keď matka samoživiteľka jej, keď poplatí energie nájomné a všetko ostatné, nejaké oblečenie, aby tie deti neboli hambov a nerobili si s nich spoužiaci posmech, tak oni majú problém vôbec na lieky a na jedlo, na zháňať peniaze. A potom čo je už ostáva? No lenže toto nie je ani problém už nejakých tých marginalizovaných skupín občanov a niekde v romských osadách. Toto je už problém aj majoritnej spoločnosti v Hladových dolinách. Čiže z tohoto hľadiska čo s tým robiť, pán uhrik? Samozrejme, že tá kriminalita je obrovským problémom a nesúvisí to, ako, buďme realisti, nesúvisí to len s nejakými spolupčanmi alebo osadníkmi, ale často chodia kradnúť aj špekulanti a, a rôzni bezdomovci aj z, z normálneho teda väčšinového etnika. Ale... No. Ako, ako na druhej strane, buďme k sebe úprimne a netvárme sa, prosím vás, že tá kriminalita nestúpla. Každá jedna predavačka, veď aj ja chodím nakupovať do supermarketov, však chodím, čo mám robiť, veď niekde potraviny musíme kupovať. Ano. A raz za dva týždne vždy chodím na nakup s deťmi, takže sledujeme aj tie ceny produktov a sledujem aj, ako sa to vyvíja. Zastavujú ma aj ľudia, aj ma poznajú a rozprávajú sa so mnou dosť veľa vždy. A... Každá jedna predavačka vám potvrdí, že tá kriminalita proste stúpla, že tie krádeže stúpli a chodiatkám im to samozrejme potom zohľadňujú v rámci tých uh, uh, toho manka, ktoré musia uhradiť aj tie ženy tam, ktoré predávajú. No a problém je aj v Teraz som bol nerávno tiež, konkrétne som bol v Tesku, ako nie, to tajomstvo v Nitre, s deťmi sme boli nakupovať drožky a takéto veci. No a uh, vo vedľašom obchode v rámci toho hypermarketu tam proste krádli spoluobčania. Akurát tam došli proste policajti, začali to riešiť. Pani predavačka tam proste policajtom vysvetľovala, že, že stále sa vracajú, stále zoberú nejakú prkotinu, už sú vočiní bezmocní. Pozerajú na mňa tí policajti, tiež ma zastavili, niečo sme sa dali do rečia a tiež mi hovoria, že nevedia si s nimi pomôcť. Proste nevedia si s nimi pomôcť. Lebo ako vy môžete vy od nejakého asociála, ktorý nič nemá, nejakú pokutu? doba si ho poslať nemôžu, do to nie je, trestničím to nie je a pokutu v živote nezaplatí. No dobre, lenže jedna taká veľmi dôležitá vec spočívala v tom, že zaviestia nutené práce na odrobenie. A vtedy je úplne jedno, či je to špekulant, ktorý to robí, že kradne za účelom nejakého ďalšieho predaja a zisku, alebo je to ten, ktorý kradne z toho, aby vôbec sa prežil. Čiže ak my sme zaviedli nútené práce na odrábanie sociálnych dávok 32 hodinami, tak prečo by sa nemohla táto kriminalita napríklad v obchodoch nejakými obecnými službami, veď keď máme haldu úradníkov na úrade práce v tých aktivačných centrách, tak im priradiť aj týchto a obce vôbec nemusia ďalších zamestnávať na to, aby túto robotu urobili. Len problém je asi v tom, že toto je veľmi nepopulárne riešenie z toho dôvodu, že FICO Prekročil demarkačnú čiaru. To znamená, že teraz postaviť na rovnakú úroveň trestancov, ktorí sú nezamestnaní v motnej núdzi s trestancami, ktorí sú kriminálnici, de facto aj de jure, tak to je obrovský problém. Len čo s tým robiť teraz? Veď tých možností je samozrejme viacej, ako tej kriminalite zabrániť či už v rámci prevencie, alebo v rámci teda aj následnej nejaké restrikcie, alebo teda postihovania týchto, týchto drobných zlodejov. Lenže ja som chcel porozprávať ešte o tom trošku, že zase porovnajme to prosím vás s tým, že čo počúvame zo strany vlády. Zase, ako pri všetkej objektivite a určite, to, to sú urážky, to sú výsmechy, všetkým slušným ľuďom a vysmechy aj tým predávačkám alebo aj tým policajtom, ktorí s tým prichádzajú do kontaktu, ktorí vidia tú realitu na uliciach. To nie je tak, že kriminalitu si niekto vymyslel. Zoberte si, čo sa stalo. Išla sa schvalovať, to bolo asi už pomaly, no, dva roky dozadu, keď sa schvalovala noveľa toho trestného zákonu. Všetci sme vtedy hovorili v rámci opozície, aj my v hnutí republika sme hovorili, že to povedie k zvýšeniu kriminality, pretože znižujú sa tresty pre drogových dílerov, dokonca aj pre drogových dílerov v školskom prostredí, ktorí dílujú drogy deťom, sa znižovali tresty. Znižovali sa tresty za ekonomickú trestnú činnosť, za korupciu a za drobné krádeže. Sa znižovali tresty. Bolo i jasné, že to povedie k zvýšeniu kriminality. Všetci sme to vedeli. A potom to prišlo, reálne sa tá kriminalita zvýšila. A ona sa zvýšila o dosť, pretože treba si jasne povedať, že po frustrácii, ktorú majú aj tie predavačky a aj tie policajti sa veľa trestných tých drobných krádeží teda, súčasnosti nenahlasuje, lebo, lebo tí ľudia sú už zúfali a vedia, že iba stratia s tým kopec papierovačie, kopec času, ale reálne toho zlodia nedokážu postihnúť. Takže nie všetky tie krádeže sa už aj vôbec nahlasujú v súčasnosti. Ale čo urobila vláda? Najprv povedala... Že nie, žiadna kriminalita sa nezvýši a k ničomu takému nepríde. To bolo v čase, keď sa ten zákon príjmal. Teraz, keď sa prevalilo, že tá kriminalita sa zvýšila, hovoria to všetci, aj z regiónov, tak vláda povedala, že to nie je pravda, že to je klamstvo, že to sú vymysly opozície. Že kriminalita sa nezvýšila. Dobre. Potom, keď už sa to nedalo ustať, tak priznali, že dobre dobré, kriminalita sa zvýšila, ale kvôli tomu, že... Na o tom informovala, o tom novom zákonníku o trestnom zákone, že o tom informovala opozícia a že za to môžu médiá, ktoré tie krádeže nejakým spôsobom, ako keby spropagovali. A že sa to môžu dokonca ešte aj obchodné reťazce, že si púšťajú zlodejov do, do svojich prevádzok, Čiže akože, ja nie, teda, nie som fanúšik obchodných reťazcov, však sú to zahraničné korporácie, ktoré spôsobujú potravinovú nesebestačnosť Slovenska, a, a, a preferujú zahraničných producentov pred slovenskými farmármi a výrobcami, ale ako vy chcete od obchodného reťazca pre pána Jána, aby nepustil k sebe zlodeja? Čo? Oni majú teraz právomoc a, a teraz čo majú tie obchodné reťazce robiť? Majú, majú si pýtať výpis z registra trestov od každého, kto do nich chce vstúpiť? Tam pri vchode má stáť nejaký kvázi policajt, nejaký samozmaný, ktorý bude akože od vás pýtať občianský preukaz na výpis, registra trestov. Čo som to za nezmyslí zo strany vlády? Takže na jednej strane vláda hovorila, že kriminalita sa nezvýšila, potom sa kriminalita zvýšila, ale môžu za to médiá, môže za to opozícia, môžu za to obchodné reťazce. Potom povedali, že policajti situáciu zvládajú, že nie je žiadny problém. Potom vlastne povedali, že policajti situáciu nezvládajú, že ich je málo a treba vytvoriť tých nových žandárov polo-vojenské nejaké policajné zložky. A potom prišli s nápadom, že dobre, poďme znižovať kriminalitu, vymyslíme bundu som. Ako pre pána Jána zase, zase, keď si toto všetko dá dokopy normálny človek, občan, slušný, ktorý chodí do práce, sleduje, alebo teda, alebo je, je už starší dôchodca, alebo niečo pracoval v živote, keď, keď si dá toto do kontextu a dokopy do jedného obrazu jeden slušný človek na Slovensku, tak on musí byť zhrozený z toho, čo tá vláda robí. Ako pri všetkej úcte, my nie sme progresieci, my naozaj nechceme kritizovať tú vládu za každú blbosť a za nezmysly e, za 5 kilometrov alebo 6 kilometrov za hodinu na chodníku a podobné veci. My to nerobíme, my sa neposmievame, neurážame ani tých predstaviteľov vlády. Ale sú veci, ktoré urobili objektívne zlé. Bolo jasné, že sú to zlé rozhodnutia tá novela trestného zákona, že to je nesprávne, že to je zlé. A keď sa to zlo nejakým spôsobom aj objektívne preukázalo v spoločnosti, tak vláda ministri, namiesto toho, aby povedali, dobre, bola to chyba, poďme to rýchlo opraviť, zmeníme to, opravíme to, aby sme teda tú kriminalitu znižili a zlodejov z obchodov vyhnali, alebo zabránili tej chudobe, ktorá núti ľudí kradnúť, alebo nejakým spôsobom chodiť do tých obchodov, brať veci, chodí tam jesť v rámci, rámci predania a podobne, aby sme, aby sme tomu zabránili, tak, tak namiesto toho počúvate absolútne bizarné a to sú až tragikomické, smiešne výhovorky, ako za to môže média, opozícia, reťazce, ako za to môžu policajti, ktorých vlastne na Slovensku je dosť, ale vlastne ich aj nie je dosť. Ako nedá sa na to pozrieť. Nech sa na mňa nikto nehnevá. Je to strašný Ako, Ale čo iné by sme čakali od vlády, kde teda, má veľké slovo napríklad Uliak alebo Migal? Dobre. Pripomeniem našim poslucháčom, že druhá časť tejto relácie je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky na pána Suju a pokiaľ je tu ešte aj pán doktor Uhrik, tak môžete volať na telefónne číslo 421-421. 910, 473, 440, zopakujem, plus 421, 910, 473, 440. No a teraz, celkom dobre si mi Milan nahral, pretože ten Huliak, tak to je fakt, smeracký Virtuóza a tomu nie od pomoci. Asi hazard do každej rodiny bude treba. Ahojte kamaráti. Ako sa máte v tejto ťažkej dobe? Všetko v poriadku? Všetko je zle. Tak to nás veľmi mrzí. Čo sa prihodilo? Včera sa ma dotkli útoky koaličných partnerov. I aj toto! Nepoteší, no. Teda nepoteší Andrea. Nás problémy v koalícii samozrejme tešia. Najnovšie to tam zobralo kvôli Huliakovej novele o hazarde. Ja bojujem za štát. Ja bojujem za typos, ja bojujem za zodpovedné hranie a ja bojujem za slovenské rodiny. Bojovať za slovenské rodiny podporou odvetvia, ktoré ruinuje slovenské rodiny. To mi nie úplne vychádza. Nám je to jedno. No veď práve. Len aby sme si pripomenuli. Rudoháč je Koleso kasínam, ktoré by museli zavrieť, lebo im končí licencia na promrade o tie rodiny ide. No okay, keď myslíš, Novela Rudovho zákona napokon prešla v pozmenenej verzii, s ktorú nebol spokojný nikto. Poslanci za SNS za zákon nehlasovali, nesúhlasia s ním. Šťastný so zmenami však nemal byť ani Rudolf Huliak. Keď sa neteší Danko ani Huliak, tešíme sa my. V tom spočíva synergia. A keby ste chceli vedieť, kto môže za to, že novela vôbec prešla, tak je to opozícia. Keby včera boli v sále a všetci, tak Huliakov zákon o Hazarde neprejde, pretože sa na svojím tým, že sa zdržala, podala vlastne ruku. Hej, no. No, dobre, vzhľadom k tomu, že máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Máte prednosť. Môžete položiť Všetký, vásko. Všetkých pozdravujem a ďakujem za možnosť položenia otázky. Tá nie. že keď som ju dal Robertovi Kalivodovi, kalíňa Kali Kalivodu, -Kali tak on mi na ňu odpovedal tak, že táto otázka e, vytvorenia slovenských alebo slovenského národného, že by tam mohli byť aj kladatelia reťazca, ktorý by zabezpečoval výživu krajinu, tú najzákladnejšiu, povedal, že to sú veľké investície. Ale na Ukrajinu ja na všetko však viete, to je. Hej? A preto sa pýtam, nech mi kapne bosku, ako sa hovorí, pán Urik, že ja si myslím, že to nám Brusel nedovolí. Napríklad, že by si kupovali, ako keď si v jednote, by boli nejaké akcie, maximálne do 1000 eur alebo do 500, to už by bolo nedovolené podnikanie a zla konkurencia. Vysverme sa na tý príkazy z Bruselu, lebo dostaneme sa do veľkého Bruselu. Robme niečo aj, aby nám na nás nadávali a my by sme si išli k svojmu lepšiemu. Lebo a to je to otázka znie ešte takto, že e, to chcú tiež republika, keby boli vo vláde, bojovať proti tým viac e, menej stále spomínaným rekasom, ak nás dierajú, ak na robia ceny a čo viem, čo zarábajú, že s e, plnú hubu a holú ruku bojovať proti nemu alebo nejakou konkurenciou. Lebo ja neviem, čo je na tom zložité. Myslíte, že ich to nenapadlo, len nemôžu? Tak pán. Uži, ďakujem to v tom Bruseli. Ďakujem, zdravím, počúvam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, rovno aj odpoviem teda uh, pánovi poslucháčovi. Inak veľmi dobrý postreh. Uh, vidno, že poslucháč aj zdravo rozmýšľa, aj uh, má taký zdravý sedľacký rozum a aj sleduje politiku a že čo sa deje. Super, že takí ľudia na Slovensku sú a venujú sa tomu. Lebo nie je nič horšie ako byť politicky pasívny a, nechať politikov uh, tam nejaký progresívcová v Bruseli Lénovu, aby si robila čo chcú. Čo sa týka tých príkazov z Bruselu, tak samozrejme do veľkej miery uh, my ešte aj teraz v rámci Európskej únie máme uh, veľkú autonómiu, ako to, to záleží na vláde, do akej miery si necháme zo sebou zametať alebo nenecháme zo sebou zametať. Pretože keby to tak nebolo, tak ako je potom možné, že v Polsku, alebo aj v Maďarsku, ale aj napríklad v Nemecku, majú oveľa väčšiu potravinovú sebestačnosť. Oni sú v také isté Európskej únii, ako je aj Slovensko. Také isté príkazy majú a, a, a napriek tomu tam majú oveľa lepšiu potravinovú sebestačnosť a viac domácich produktov v potravina, alebo teda v predaniach. No a napríklad je taký z, zaujímavý nápad, ktorý, ktorý sme tiež preberali aj s doktorom Svojomčakou dúfam, že aj on sa potom k tomu možno vyjadri. veľmi ľahko sa dá použiť, a vy ste povedali, že treba, treba prechádzkať ten Brusel, veľmi ľahko sa dá použiť napríklad samotný Green Deal, ktorý inak presadil Ševčovič aj spolu s progresívcami s Lénovou aj, aj so Smerakmi v danom čase, veľmi ľahko sa dá použiť Green Deal na presadenie väč väčšieho množstva potravín a zdravých potravín na Slovensku a slovenských obchodoch. Pretože vám stačí zadefinovať odvolať sa na, green deal, sa na Green Deal a zadefinovať, že my chceme snižovať uhlíkovú stopu v potravinovom reťazci. Že nebudeme nosiť chlieb z Bruselu alebo teda z Belgiska, alebo veľa pekárenských výrobkov sa nosí z Belgicka. Nebudeme nosiť meso z Argentíny. Ale budeme podporovať slovenských producentov domáce slovenské potraviny, aby mali viacej odbytu a mohli byť aj vlastnejší. A stanovíme si, že proste v rámci znižovania emisií čo je nepochybne už cieľ aj v rámci európskej politiky, bruselskej politiky. V rámci znižovania emisií trváme na tom, aby potraviny nemohli byť dovážené, dajme tomu, z, väčšieho, z väčšej vzdialenosti, ako je 100, 150 kilometrov. Podľa typu potravín nastavilo by sa to proste tak, aby to spadalo a vyhovovalo slovenským regiónom. A máte to vybavené, je to v absolútnom súlade s európskymi pravidlami, nemusíte ani vymýšľať nejakú hredelú vodu a hneď máte na stole perfektné riešenie, akoby sa... A dalo seknúť po, po krku zahraničným reťazcom, ktoré, ktoré doslova vyvýdajú peniaze zo Slovenska von. Prečo to vláda nespraví? Prečo to nechce spraviť? No, poviem, povedzme si také tajomstvo, ktoré medzi politikmi samozrejme každý vie, že lobbing obchodných reťazcov na Slovensku je extrémne silný a do veľkej miery ovládajú rezort kôdo či už to bolo za bývalého vedenia, alebo možno aj za súčasného vedenia, do, do možno menšej miery, ale stále do veľkej miery, proste ovládajú a nejakým spôsobom e, nejakým spôsobom sú manipulovaní tými reťazcami. Takže toto treba e, vyriešiť. Nepodľahnúť tomu lobingu reťazcov, ale tvrdo presadzovať slovenské štátne, národné, potravinárske záujmy, záujmy slovenských občanov, slovenskej republiky, nepozorovať sa na Brusel. A keď sa na Brusel pozerať, tak to využívať na to, aby sme my si presadili svoje veci a nie sa pred Bruselom klanali. Takže toľko. A máme ďalšieho poslucháča Jozefa, takže Jozefa, zapnite si mikrofón a môžete položiť otázku pánovi Uhrikovi. Zdravím, poslucháč Jozef, taký pozorovateľ. Ja nie som zastanca politických stran pri súčasnom mentálnom nastavení politikov a zákonov o politických stranách. Kým opäť odíde pán Uhrik, Pýtaj pána Ohoríka, je ja vás som 760, ak sa nemielím v Európskom parlamente. Ak sa mielím, tak ma opravte to jedno. A teraz ho niečo mene nejakých 720, ako Briti odišli, ale to nie je pocetné. Keďže neviem, koľko dlho tam budete, ešte uveľa hodina relácie, ale ja som nepočul v podstate žiadne riešenia. Tak ja navrhujem také riešenie, ako pán Nazokan uh, naznačil. Keď môžu ľudia sociálnej núdzi, alebo ktorí nemajú možnosť nájsť prácu v akomkoľvek regióne Slovenska odpracovať si nejakých tých sociálnych dávkov, tak uh, mali by to odpracovať aj politici, ktorí bude dokázané, podľa mňa, skôr či neskôr, nejakou formou občanského tribunálu, uh, že okradli tento štát. Ale chcem sa opýtať vás aj, aj pána Suju, keďže ste tam, vy máte určite vo strane republika aj nejaké mediálne oddelenie. Takže to, čo bolo povedané, keď na vás útočia, alebo niečo robia zle, alebo že do, nemáte možnosť chodiť do relácie, ja sa čudujem, že pri dnešnej možnosti digitálnych technológií, ak niečo niekto na vás povie, že prečo normálne mediálne oddelenie republika nenahraje, právne alebo opodstatnené video a nezverejní. Nemáte svoju vlastnú eh, televíziu, portál a tak ďalej. Čo na to poviete? No. Nevám. Poprosím o otávky a potom odpoviem naraz. No, že nemáte mediálne oddelenie, aj keď ste hovorili, že napríklad vláda nekomunikuje, čo je pravda, lebo napríklad ja som mi jedno jediné video eh, pana tohto, jak sa volá, ministra financie vypadlo mi meno že bol u Mimi šramovej, šramovej, ale až po schválení rozpočtu, kde asi v hodinovej relácii hodin niečo vysvetľoval, že ako bol štátny rozpočet. Ej? To znamená, že už po funuse. A, a keď bol pred niekoľkými týždňami váš hovorca, myslím ten muzikant, alebo ktorý, ten Ďurica, či ako sa volá, tak som sa ho opýtal ja, ja ako obyčajný človek, ktorý... Jozefa, vydržte. Máme zo zahraničia, tuším, volajúceho, tak mu dáme prednosť, lebo pán Uhryk o chvíľu odíde. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Potom pán Jozef dokončí otázku, takže pýtajte sa, kým ešte tu je pán Uhryk. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Dobrý večer. Tu je Korbela do Som sa raz s pánom Uhrykom rozprával. No, e, chcem sa vás opýtať, čo ste urobili proti šuranom, čo robíte proti veterným elektrárňam, čo robíte proti dovozu migrantov z Ázie, lebo jediný pán Suja bojuje a vy, som vás nevidel nikde na žiadnej akcii, no a čo sa týka hlasovania v Europarlamente, tak hlasujete takisto ako Smer proti Slovensku. Tak čo sa potom rozprávate? O čom? Pán poslucháča, ale môžete byť konkrétny, o aké hlasovanie sa jedná, lebo takéto zgeneralizovanie, tak to je problém. No, v niektorých veciach sa zdržiavajú hlasovania. Ale to znamená, to isté, ako keď súhlasíte, keď sa zdržíte hlasovania. Na, pozrite si pána Jakuba, ten má všetky hlasovania z Europarlamentu. A tam od progresívcov, CESMER, HLAS, KDH, aj Republika hlasovala proti, proti Slovensku. Tak si to pozrite, ja neviem presne, ktoré, asi je toho viac. No dobre, pánu Hrik, a môžeš odpovedať a pánovi poslucháčovi zo Žiaru? Ja som myslel, že bola zo zahraničia, lebo predtým som mal tam 043 číslo. A nech sa páči. Hm? Dobre, ale nech to nie je chaos, lebo pán Jozef aj, aj položil... Jasné, len tu ide o to, že pán poslucháč, pokiaľ mu nezoberiem telefón, tak on odíde a nebude môcť mu byť odpovedaný na dobre. jeho otázku, lebo ty tiež odídeš o chvíľu. Áno, ja, ja som v Bruseli, mám ešte nejaké... Áno. Ale mhm. dobre, odpoviem teda... Odpoviem teda tomu druhému pánovi, ktorý volal. Poviem najprv to, že pán Jakub, či ako sa volá Jakub, oh, Jakub, prestaňte ho, prosím vás, sledovať. To je naozaj klamár. Ja som s ním mal neskutočné množstvo konfliktov, už, ho, už na neho ani nereagujem. On klame o všetkých, nielen o nás. Ako naozaj, keď ho beriete ako zdroj informácií, robíte katastrofálnu chybu. Ten človek proste prekrúca informácie, robí screenshoty, kde vymazáva údaje, napríklad, poviem príklad, poviem príklad, Minulé, asi no minulé, už je to asi dva roky, zverejnil o mne... Čo ste spravili uh, proti Šuranom? O sme jednu vec vás, dokončiť ako to ďalšiu. Keby sa, keby sa dalo, že nech tí že položia otázku, lebo takto keď si my budeme stromy naraz vyvolávať a skákať do reči, veľmi ťažko sa to na ďalšiu robí. Mm. Čo sa týka najprv, teda poviem tomu pánovi Jakubovi, zvedenil mne napríklad, že vedeli ste, že Úryk je americký agent, lebo na stránke Europarlamentu je, že je v delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými. A zverejnil obrázok z môjho profilu na Europarlamente, že kde som v delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými. A normálne, normálne vám vymazal, bolo vidieť, že to tam je premazané v programe, lebo riadok pod tým bolo, že áno, aj som vo delegácii zo, pre všťahy s Ruskou federáciou. To odtiaľ normálne vymazal a zverejnil len Spojené štáty americké. A pritom som bol v delegácii áno, aj pre Rusku federáciu, aj pre Turecko, aj pre Spojené štáty americké. Nehambím sa. To sú dôležité delegácie na východ aj na západ. Čo sa týka hlasovania proti Slovensku, také, také neboli. To je na úrovni progresívcov. To fakt, pán Jakub, alebo ak sa volá, prekrúca a klame. Zdržali sme sa napríklad. E, poviem príklad. Progresívci nás obvinovali, že sme boli proti eurofondom na Slovensko. No zdržali sme sa. Áno, zdržali sme sa. Lebo bolo hlasovanie, že aby na Slovensko išlo viacej eurofondov určených na digitalizáciu a na podporu e, vylúčených menšín, čiže marginalizovaných komunít. To je jedno, či už teda osadníkov alebo LGBTI. No tak viete, čo spravíte v takom hlasovaní? My, nie sme proti tomu, aby na Slovensku išlo viac eurofondov, ale sme proti tomu, aby išlo práve na, na tieto projekty a na rôzne dúhové agendy. Sme sa zdržali. Samozrejme, tam nemáte inú veľmi možnosť, lebo nechcete podporovať e, dúhové projekty, ale nechcete byť proti viac eurofondov na Slovensku. No a šurany, elektrárne a Ázia, azijskí pracovníci, tak e, my tvrdosť bojujeme proti migračnej politike. Tam ako nemáme očom, keď nás sledujete, tak veľmi dobre viete, že... Hnutia republika je tvrdo proti dovozu Uzbekov a rôznych Aziatov a, a Balkáncov na Slovensko. Ráčom k Slovákom sa zvýšia platy. A čo sa týka Šurany a, a asi elektrárne veterné, Šurany tam a, agendu zastrešuje Mirosuja najviac z našej, nášho hnutia. Ja sa so za to ani nehambím, ani nejakým spôsobom to neskrývam práve naopak. Ja som hrdý na Mirosuju, že sa spomedzi všetkých politikov najviac tieto veci angažuje, pretože, poviem vám tajomstvo, Hnutie republika je tímová strana. My nie sme strana jedného človeka. Nikdy takú stranu nenájdete a taká strana reálne nemôže fungovať. My sme jeden skvelý tím, Každý má svoju agendu. Ja som v Bruseli spolu s Miňom Mazurekom. Mirosuja sa venuje, venuje dajme tomu oblasti životného prostredia, baterkárne v Šuramoch, generáli, ktorí zase zase oblasti obrany a tak ďalej. A každý má tú svoju agendu. A tak to má byť. My ponúkame Slovenskej republike tým skvelých ľudí, ktorí sú schopní pokryť rôzne témy všetky dôležité aspekty a oblasti života, a nie jedného superhrdinu, ktorý robí všetko a nič, ako je nejaký Matovič alebo, alebo nejaký ďalší iný komedianti, ako je Jaronaď alebo podobne. Takže o tom toto je a o tom je tá profesionálna práca. No, do... Ak by som mohol, ja by som na toto tiež zareagoval rád. Áno, nech sa páči, pán Suja. Uh... Pravidelne každý týždeň sa Hnutie republika a jeho zastupcovia stretávajú s organizátormi, ktorí sú proti baterkárni. Chránime si svoje. To je pravidelne každý útorok sme tam. Minimálne dvaja, minimálne dvaja, dokonca chodíme traja, štyria. Ja viem, že niekto by chcel, aby Milano tam bol každý týždeň, ale je v Bruseli. V Šuranoch bol minimálne trikrát bol priamo Šuranoch, keď sme boli, mali sme tam akciu cez Jarnok, boli sme tam na tom verejnom hovore, kde boli Jeden Krčmo Verčabok sa to volalo, kde Milan Vrýk takisto vystúpil. A stretol sa aj s poslancami, ktorí sú proti baterkárne, čo bol zasa mal súkromné stretnutie v rámci Šurian. To znamená, že aj keď ho možno nevidno tak často ako mňa, ale o túto tému sa stále zaujímá a pýta sa na to, aj tak a tomu, že kúsok otáde vyrástol, ako mi povedal. Ďalej po, po, po, ponúkame Podávame trestné oznámenia. Ja sám osobne som niekoľko trestných oznamení po, ne, podal. E, platíme právnika, ktorý poskytuje právnu pomoc, aby sme mali nejaké právne riešenia. Organizačné rady ponúkame. Dokonca finančne, keď nejaký bäch sa zapájame a podobne. To znamená, že Hnutie republika, aj keď ja nikdy neobrejú, že som tam za Hnutie republika, som tam ako občan, aby sme to nepolitizovali, aby to nebolo zneužité proti dobrej veci, je tam pravidelne. Ja som tam nevidel možno zástupcov dvoch strán, čo sa tam asi raz ukázali a jedine, čo môžem vyzvinúť, tak je ten razťobkrátky, ktorý v Národnej rade asi 3 hodiny o tom hovoril a pekne to pomenoval, tú, tú, túto problematiku. Ale inak nikoho. A viete, na, jedno, na jeden týždeň, keď je tam vláda, vyjazdové rokovanie, prídu, urobia humbug, poprotestujú, ukážu sa v telých znovinách, urobia videá, že kde sme a na druhý deň, keď sa preroková recyklačka, Takže sme tam zasa boli oh, z republiky, len traja a nikto iný. Takže toto je, to, toto je tá dvojtárosť niektorých politikov a ja neviem, ak pán volajúci z toho žiadu sa tam zúčastňuje na tých protestoch a na všetkom, tak vie, že my sme tam stále. Není týždeň, aby sme tam neboli. A ak nejdeme jeden týždeň, poviem príklad, pre nejakú ako že dneska som v relácii, tak to na, na, na ďalší týždeň som tam minimálne dvakrát. A komunikujeme s tými ľuďmi. Však toto je e, akcia, alebo proste táto chemická tovarňa bude mať dopad na celé Slovensko, hovoríme o najúrodnejšej pôde a o najkvalitnejšej vode. A ak si toto dokážeme zničiť, tak si nezaslúžime tu ani sa nazvať, že Slovákmi. A musíme všetko preto spraviť, aby sme proti tomu zavojovali. A takéto vyjadrenia si myslím, že k tomu neprospejú. Ja sa pýtam, kde bolo progresívne Slovensko. Kde bol predseda KDH? Kde bol predseda Progresino Slovenska? Kde, kde bol predseda hoci ktorej inej politickej strany relevantnej, ktorý tam bojoval? Ja som tam videl len Uhríka. Ale nikdy to nedávame, že do statusov, že bol tu Uhrík, Republika, neviem čo, len kvôli tomu, aby sme to, aby sme nedali zamienku na zneužite, že to je nejako politicky motivované. Tu nám ide o vec. Nepotrejme z toho vytlkať politické body, aj keď na druhej strane áno, máme z toho politické body, lebo sme tam jediní, tak to by ich iný mal mať. Takže neviem, či som dobre zodpovedal alebo či stačí, ale fakt robíme všetko, čo je v našich silách. Ja teraz mám tu trestné oznámenie, ktoré som 30. 30.10., dneska aj neviem, 3. asi pred troma dňami alebo štyrmi, na neznámeho pachateľa za, za sa za šurany. Za to, ako sa tam obchoduje. Ako sa kupujú hlasy. A, tak, a, a takýchto, takýchto veci je strašne veľa. Takže ja myslím, že viac, viac sa robiť ako nedá, ak nechcete ísť na, v, v, za hranu zákona. My sme juži všetky zákonné prostriedky. Aj odporcovia, vaterka, nechraníme si naše. Všetko robíme zákonnými prostriedkami. Len bohužiaľ, štátna správa porušuje zákon, porušuje ústavu, porušuje nejaké lehoty na vyjadrenia, len aby nás zadržala. Ale s tým nevieme pomôcť, nevieme sa braniť ďalej. Ak nechceme, aby dochádzalo k násilu, pre nejaké krvi alebo podobne, tak ako teraz, keď tam ťažko ťažkodenci napadli dôchodcov alebo reprezentanta Slovenska v cyklistike a ľudí, ktorí tam prišli protestovať, slušne vyjadriť svoj protest, tak viac sa v tejto chvíli spraviť nedá. A každý týždeň prichádzame s novými a s novými riešeniami, že ako to urýchliť. Ale bojuje proti mašinérii ako je štát a proti tomu sa strašne ťažko bojuje. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán, pán poslucháča, posledná možnosť, lebo pán Uhrík o chvíľu odchádza a ešte no, pán pánovi Uhrík. Jozefovi neodpovedal. No pán Uhrík mal možnosť vystúpiť v slovenskom parlamente a zatiaľ to neurobil. Čiže mohol normálne vystúpiť v parlamente, že je proti Šuranom. To ja viem, že pán Suja je jednotka, robí čo môže. To ja všetko toto viem, poznám. Ale pán uhrik môže vystúpiť v slovenskom parlamente proti tomu. A nevystúpil. No dobre, otázka bola jasne položená. Prečo si Milan nevystúpil v slovenskom parlamente a akú možnosť ja vlastne Európ poslanci majú v tejto veci? <t> Dobre, dám to trošku na pravú mieru, lebo toto je trošku dezinformácia v pravom slova zmysle. Europoslanec je poslanec Európskeho parlamentu a ja mám právo niekedy, niekedy vystúpiť v Európskom parlamente, ak dostanem rečníčky čas v rámci programu, ktorý mi je pridelený. Ja nemám právo, neviem, kde ste to počuli, ale... ale to, no, když, takto, kamarát. Pán poslucháca pýtal, že prečo ty ako europoslanec nevystúpiš a v našom slovenskom parlamente v Národnej Idem rade. Idem na to odpovedať. Áno, nech sa Idem páči. Idem na to odpovedať. Ja... Prepažte, ja som vysedloval, že som europoslanec, môžem niekedy vystupovať v Európskom parlamente, čo logicky znamená, že ja nemôžem vystúpiť v Národnom parlamente, kedy si zaumiením. Ako, ako to, je, to je taký istý nezmysel, Prečo asi, ja neviem, nejaký poslanec mesta Žarnovica alebo Žiar nemôže vystúpiť v Národnej rade? Takisto je poslanec a nemôže. Ja nemôžem, za to, že som poslanec v Europarlamente, to neznamená, že teraz môžem hoci kde prísť a vystupovať v hociakom parlamente niekde inde. To je blbosť, tak to nefunguje. Neviem, kto to rozširuje, ale ten, kto to rozširuje, takúto informáciu zrejme trepe, buď klame účelovo, alebo v živote. Toto môže rozprávať človek, ktorý v živote Europoslancom nebol Uh -huh. a nevie, aké má europoslanec právomocí. Ani poslanec Národnej rady nemôže prísť do europarlamentu a začať tu niečo rozprávať len tak v pléne. To sa nedá, pokiaľ vám to neumožní predsedajúci, alebo vás e, ten parlament nepustí, že neakceptuje ako hostia, ako hostia, že vás nezoberú, že nech sa páči, hovorte, tak vy samozrejme, vy samozrejme nemôžete prísť do parlamentu hociakého a začať si tam rozprávať čo to tak nefunguje, ja nechápem. A, Samozrejme, ako europoslanec, raz sme mali možnosť, raz za sedem rokov, čo som europoslanec, sme mali možnosť vystúpiť v Národnej rade Slovenskej republiky, kedy nás vyslovene ešte bývalý predseda parlamentu Boris Kolár pozval ako europoslancov a udelil nám slovo s jeho dovolením. To bolo raz jediný raz. Inak ja nemám šancu vystúpiť v Národnej rade. To, to nejde. To, čo je za nezmysel Prepačte. To, to niekto klame, niekto tu šíri nezmysly. My robíme v prípade baterkárne naozaj všetko možné, komunikujeme, ako aj kolega Miroslav povedal, poznáme sa aj s tými obecnými poslancami Trestné oznámenia na tých poslancov, ktorí hlasovali za baterkáreň. však vidíte, ako si nakúpili byty. Tí, ktorí hlasovali za tú baterkáreň, alebo mnohí z nich, zátračne zbohatli nejakým spôsobom, je to maximálne podozrivé, čiže my, ja to sledujem, pochádzam z pamätí, čo je kusok odtiaľ. Chodím do tých Šurian, aj keď nie často, lebo v tých 20 rokov nebývam, už som sa presťahoval ako, ako dospelý človek, ale, ale sledujem to a záleží mi na tom. Prepačte, ale m, trošku ako, nepovažujem za férové, naozaj m, nepovažujem za férové, že, že kritizujete nás, že Hnutie Republika robí proti baterkárni málo, pričom iné politické strany nerobia nič. Dokonca sú tu politické strany, ktoré to schvalujú. Vládne strany strana Smer, SNS, hlas, ktoré sú vo vláde, ktoré to schvalujú, ktoré tam strihajú pásky, ich treba kritizovať. Pri všetkej úcte k poslucháčovi, ja ho rešpektujem samozrejme, ale netreba kritizovať republiku Kurníkšopá, ktorá bojuje proti vaterkárni, treba svoj hneľ smerovať na tých, ktorí to schvalujú a ktorí proti tomu nerobia nič, ako sú progresívci, ako sú Matovičovci, ale, alebo teda niektorí z nich a, a iní politici, ktorí nerobia nič. Tam treba si vyvíja zlosti. Prepáčte, nie je hnutie republika, je vám to zlé. Dobre, ďakujem pekne. Jozef, ospravňujem sa vám. Dokončite vašu otázku a kým je tu ešte pán Uhrykne, nech vám odpovie. To je že ja sa opýtam takto a pán Uhrykne mi odpoviede aspoň tromi vetami. A chcem položiť aj aspoň tri otázky. Pán Uhrig ste tam 15 vo Európskom parlamente. Z každej ako za, za Slovensko. Zúčastňujú sa títo 15 ľudia v niektorých výboroch, kde, kde sú vyšetrovani korup korupcia v Európskom parlamente. Či už sú to členovia Európskeho parlamentu, alebo či to je Európska rada, alebo aj samotná ta von der Leyenova? Uh, počkajte, pán poslucháč... Uh... Pánovi poslucháčovi, ktorý sa pokúša dovolať, najskôr pánovi Jozefovi nechám možnosť, aby mu pán Uhrik odpovedal, lebo mám tu strašne veľa volajúcich, tak Milán nech sa páči pánovi Jozefovi odpovedzte, aby tu nebol zmetok, ako si povedal. Pravda, pán Jozef, v prvom rade ďakujem, že ste vydržali na linke. Asi to bolo dosť dlhé čakanie, ospravedlňujeme sa. Čo sa týka tých výborov, tak áno, je výbor jeden špeciálny, mimoriadny na prešetrovanie zločinov, názvime to tak, že covid -u. Tam nemáme priamo slovenského zástupcu, z našej frakcie sú tam iní zástupcovia, čiže sledujeme to, ale ako môžem povedať, že tí slovenskí europoslanci minimálne z tých vládnych strán akože chodia do práce. Keď sa teda pýtate tak, že či chodia do práce a na tie výbory, tak áno, áno, chodia. To, to Musím byť objektívny. Ja. ja sa pýtam konkrétne, pán Urik, konkrétne. 15 ľudia zo Slovenska, to je jedno. Ja nechcem nikoho kritizovať. Som povedal som nepoliticky, za súčasný politický zákonov aj politického mentálneho nastavenia politikov, nie som za politikou Slovenskej republiky. Pýtam sa konkrétne, 15 ľudí zo Slovenska, sú niektorí z 15 ľudí konkrétne niektorých výborov na vyšetrovanie korupcie či už členov Európskeho parlamentu, Európskej rady alebo samotnej von der taký Álo, Neexistuje nie. Nie taký no, výbor. Tak keď sa podávajú podnety na, na von der Leinovú, tak musí byť tam aj väčšina, aby to jednoducho išlo do parlamentu, tak musí sa niekto s niekým stretávať. Tým uzatváram túto otázku. Nevadí. Predčasom chodila pani Lašaková do Slobodného vysielača. Aj do Infovojny, kde vysvetľovala tie procesy v Európskom parlamente, takže chcem využiť túto šancu, proste sa pýtať vás. Druhá vec, keď som pozeral čísla v Európskom parlamente je zhruba 27 až 30 tisíc lobbystov. Keď to videlíme počtom členov Európskeho parlamentu, nejakých 720, dokážeme si priemerne vypočítať, koľko lobbystov vychádza na jedného politika. Ako to riešite v Európskom parlamente vy, slovenskí poslanci? keď sa stretiť s takýmto lobbynou a konkrétne boli ste vy členovia Európskeho parlamentu za Slovenskou republiku, oslovení lobbystami a aj s nejakou finančnou injekciou? Jasné, dobre, neviem hovoriť za iných poslancov, to je samozrejme otázka na nich, ja sam za seba. Vždy, keď sa stretneme s nejakej, nejakým zástupcom záujmovej skupiny, lobbystom, to je jedno, ako to nazveme, tak sme povinní to nahlásiť do tzv. registra transparentnosti. Ja to vždy postevo robím, pretože za lobbystu sa považuje totižto, samozrejme sú aj lobbysty Pfizer a zbrojárske korporácie, s tými sa ja vôbec nestretávam, v živote som sa s nimi nestretol, môžem zodpovedne prehlásiť, ale podľa zákona sú za lobbystú považovaní napríklad aj zahraniční diplomati, ktorí napríklad čínsky veľvyslanec alebo rusky veľvyslanec alebo podobne, lebo aj oni de facto lobujú za nejaký iný štát, čiže tieto stretnutia s veľvyslancami vždycky pri, priznávam, ale napríklad keď sme sa aj s kolegom Mironsujem stretli so zástupcami piekarov a cukrárov, slovenskými pekármi, tak tiež som to musel do to, to, toho registra zverejniť, že áno, stretol som sa so predstaviteľmi napríklad slovenských pekárov alebo slovenských farmárov, alebo slovenských podnikateľov alebo priemyselníkov, hospodárov alebo inými občanskými združeniami, keď sa stretávam, musíme to zverejňovať, čiže transparentne Jasne. zverejňujeme, ale máte pravdu tých lobbystov, je tu šialene veľa. A... Dobre, ďalšia otázka. Keď chodíte do Bruselu... Stretávate sa s tými vašimi kolegmi zo Slovenskej republiky. To je jedno, či sú to, ja neviem, e, taký onaký, ja neviem, hlasací, mne to je v prdeli s prepačením. A vychodíte potom, akože na, na svoje vlastné zasadanie republiky. E, predpokladám, že máte v strane republika nielen ako mediálneho hovorcu pána Ďuricu, ale máte aj nejakého človeka ktorý by mal dostávať informácie z Európskeho parlamentu. Prečo republika nevzdeleneňuje informácie z Európskeho parlamentu, e, typu napríklad, čo sa v Európskom parlamente deje, alebo prejednáva, alebo aké napríklad sú tam vyšetrovania, atď. Tam stagnuje komunikácia. Na, na, na tú otázku, ktorú som položil úplne na začiatku, ja osobne si nemyslím, že stačí, ak republika... No, a, ak členovia republiky iba natáčajú videa, mediálne zverejňujú, čiže je dobre, aspoň nejak tak sa informuje alebo hovorí o tom Európskom parlamente, ale tá komunikácia so Slovenskou republikou a celkovo mediálne, mediálne republika, aj, ale aj iné strany proste úplne stagnujete. Mm. Takže, okay. kto, dostá kto dostáva na slovensku informáciu, pozriem na vašej webovej stránke členovia, hlavne e, tieto vedenie, kto je vašim hovorcom na Slovensko za, za Európsku úniu? Hovorca strany je Ondrej Đulica a európske témy komunikujeme ja a Milan Mazurek, ke europoslanci, pretože to komunikujeme vždy priamo za Bruselu. My tých informácií, trúfam si povedať, prinášame dostatočne veľa. Posielame aj tlačové správy, ak sa na to pýtate, ale bohužiaľ drga väčšina médií ich proste nezverejňuje. Z pochopiteľných dôvodov sú to všetko mainstreamové, progresívne, slnečkárske, proeurópske médiá a oni nezverejňujú takmer nič kritické na Európsku úniu. Každý týždeň posielame niekoľko tlačových správ, ale teda mainstreamové médiá to nezverejnujú prakticky vôbec. Takže tam ani sa na to nespoliehame, ani sa... to no dobrá, posledná otázka. E, ja osobne iba registrujem niektorých členov napríklad z Rumúnska, Európskeho parlamentu, aby som konkrétne menoval, ale aj z iných štátov, ktorí e, tiež ostro kritizujú, e, ale z pozície rôznych výborov, preto som sa pýtal na tie výbory. Kritizujú napríklad rôzne rozhodnutia Európskej rady e, samotného vedenia Európskej únie čo konkrétne môže e, ako poslancovi Európskeho parlamentu urobiť e, Európska rada alebo ja neviem von der Leino, ako ho môže potriestať mimo toho len teraz strelím úplne od hlavy čož možno nemôže vôbec pravda keď má Európsky poslanec základný plat poviem 7 tisíc eur plus nejaké ja neviem na, na bývanie, na cestovanie tu a tam ja neviem 15 tisíc eur ja len to zoberiem svojho poľadu, keby som robil všetko možné, tak mi môžu znižiť plat na ten minimálny plat 7000 eur, alebo môžu ma aj zavrieť. Boli takíto nejakí poslanci riešení v Európskom parlamente, viete o takýchto prípadoch? Lejnova nám nemôže urobiť nič, ona nemá dosah na Európsky parlament, ale naopak ani my nevieme, bohužiaľ, bohužiaľ, urobiť nič lénovej. A napríklad tí rumúni kolega Tereš, možno, že toho myslíte, veľmi silno kritizuje Lejnovu a je korupčné aféry, ale bohužiaľ, my to nevieme vyšetriť, my nie sme policajt. My sme, viete, to Takže musia policajt, prekuratúra. Takže pre všetkých poslucháčov občanov tu máte odpoveď, že či je Európska únia a Európska, Európsky parlament reštrukturálny. Európsky parlament nemá dosah na Európsku radu a, a, a predsedníčku a opačne. Takže toto je úplne pase. Dobre, pán Hovorik. Tak len na tej časti aspoň tej videa, ak si myslíte, že do ďalších voľov 2027 to bude stačiť pre, Európsku, pre republiku, tak vám držím palce. No a ak to bude stačiť potom pre voľby do Európskej únie, ak sa nemelím v roku 2029, tak tiež vám držím palce. Potom ešte možno sa prihlásim, keď bude pán Suja. Zatiaľ iba sa vypínam. Ďakujem. Dobre, Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán poslucháča z predvoľbou 0904. Môžete teraz zavolať a pokiaľ zavoláte, tak preruším aj... Nahrávku, ktorú mám pripravenú, pretože Miro Heredoš tak nahral jedno také video, kde kritizuje takzvanú, tu, neviem, či to vôbec sa nazvať daň, alebo nejaké cené papiere, alebo ako to nazýva, skrátka ETS 2, kde hovorí o obrovskom podvode. Veď to, kde sme, toto je celé podvod od začiatku do konca. Veď emisné povolenky boli vykúpené rôzmi fondami, nemeckými penzijnými fondami. Uh, dobre, uh, máme uh, volajúceho poslucháča, dáme mu prednosť. Nech sa páči, pýtajte sa, kým je tu ešte pán Uhrík. Áno, dobrý večer, ja vás pozdravujem, aj pána Uhrika. Ja len taký jeden dotaz, viete, ja to dosť ozaj pravidelne sledujem, aj k vám často volávam. Mňa by zaujímalo, čo sa týka tej baterkárne v tých Šuranov, že za ktorej vlády vlastne ten zaný prvopočiatok vznikol, že sa to začalo tam diať. Pokiaľ si pamätám z tých rozhovorov, tak si myslím, že to bola ešte bývalá vláda, kde bol vtedy ministrom hospodárstva pán Sulík. Ak, ak to není pravda, tak prosím, vysvetlite nám to, že či to bolo tak a potom viete. Je, kritizujú vládu kritizujú pána Uhríka všetkých, ale predsa sú tam v Šuranoch poslanci ktorí majú právomoci pridelené pri tom novom delení tých žúp je tam žúpa dostajú zvýšené financie aby mohli rozhodovať pretože vidia čo sa deje v ich okolí a ak sú oni úplatní, ako pán Uhrý spomenul, že koľky sa obohatili a pokúpili si byty a domy a čo ja viem, čo všetko, tak nedá sa to, ja neobhajujem nikoho, ja nie som e, sudca ani obhajca vlády, ale ja si myslím, že by sa to malo hovoriť potom pravdu od začiatku, kto to spustil a že či sa to dalo, keď nastúpila táto nová vláda pred dvomi rokmi, buď zastaviť alebo zrušiť, alebo jednoducho neviem. Takže ja len takú otázku mám na pána Uhríka a ďakujem vám za perfektnú reláciu. <rý> ďakujem veľmi pekne. Ak, ak môžem, tak ja by som na toto odpovedal, lebo ja som bol vtedy v Národnej rade, nebol tam Milan Uhrík, keď, keď to prišlo prvýkrát. Volajúca má pravdu, že prvýkrát sa začalo o tom hovoriť za Sulíka. Okay. Ale skončilo to len ako zámer, o ktorá, alebo možnosť, že to môže byť nič viac, a to nie somobajca Sulika, ja ho vôbec nemusím, ani jeho poskávanie mikrofónov a podobné excesy, nič viac sa vtedy nerobilo. Táto vláda, pani volajúca, posluchačka, táto vláda podpísala memorandum s Číňami. Nie predchádzajúca, táto. To znamená, že keby táto vláda nechcela, tak tá baterkáren tam nie je. Oni vyvlastnili, vykúpili, ukradli ľuďom pozemky a darovali ich Číňanom. Táto vláda, Smer a Hlas podpisovali. Saková a Fico. Je to na videu, je to všade. Takže tu si nalejme čistého vína. Táto vláda. v Spolupráci s progresívnym Slovenskom. Pod predsedom jednej organizácii Globsek, a ďalšími médiami, začala spolupracovať pri tejto investícii, podľa môjho názoru, aby sa obohatili a ukradli Slovensku desiatky, stovky miliónov eur, ktoré tam budú v hotovosti ako dotácia použité. Ale ak chceme hľadať vyníka, že keď to bolo, tak je to táto vláda. A ja som o tejto vláde a som sne strašne sklamaný. Ale tu sa spojila s primátorom, ktorý je progresívec ako vyšitý, stretával sa so Šimečkom a so všetkými tu urobila výlet do Číny. V Číne zmenili niektorí poslanci názor. Zrovna ten rozhodujúci zmenil poslanec Smeru, vďaka ktorému to prešlo. Ten, čo si jeho žena kúpila dva vity v Bystrici. Takže ja by som bol rád, keď sa to mohol hodiť na Matoviča a na všetkých, keď som tam bol, ale bohužiaľ, ja hovorím pravdu. Lepšie by to možno znelo politicky, ale bohužiaľ, pravda je takáto. Jedna vec je, že sa o tom hovorí a druhá vec, kto to začne konať. A prvé podpisy, prvé zmluvy, prvé vyvlastnenia, prvé nezákonné po porušenia za ľudí, ústavu porušili, ľudské práva, proste osobný majetok, to všetko má na svedomí táto vláda, ktorá sa spojila v tejto akcii s progresívnym Slovenskom. No marmoše, díba. Dobre, dokončím tú zvukovú ukážku. Veď to, kde sme, toto je celé podvod od začiatku do konca. Veď emisné povolenky boli vykúpené rôzmi fondami, nemeckými penzijnými fondami za 5 euro za 10. Dnes sa obchodujú za 88 eur. Kde sme toto? Dnes na trhu 88 eur za jednu tónu emisí CO2? Ako je možné, že sa tu nespojíme a nepovie sa tu jednoznačne náhľad, že emisné povolenky... Celé ETS-2, aj celé emisné povolenky, ktoré majú byť od roku 27 sú emisný ekologický podvod Európskej únie. Veď, milí občania, tu sa to musí nahlas hovoriť, tu nejde o žiadnu ochranu klímy, ani ochranu ovzdušia, ani ničoho. Tu nejdeme uvaliť nové, nové, nové dane na emisie. Tu ideme vytvoriť, zakomponovať a uviesť do existencie cenný papier, emisné povolenky vo forme cenných papierov, s sa bude obchodovať na burze v Lipsku. Už dnes sa obchoduje od roku 27 národné štáty už nebudú mať žiadne kompetencie, keď my s ním kvotám, všetko pôjde iba na trh do Lipska, na energetickú vlastne burzu. Ako my tu môžeme hovoriť verejne o tom, že, že ideme ochraňovať naše ovzdušie a našu klinu? Veď tu ideme zaviesť cenné papiere, s sa bude obchodovať na nemeckej energetickej vlastne burze. Veď to, kde sme, toto je celé podvod od začiatku do, a, do konca. A, čiže a, Milan ešte a, si tu, a, tak vysvetli našim a, poslucháčom, ako je a, vlastne možné, že to, čo pôvodne mala byť nejaká uhliková daň, tak a, sa to zmenilo na cené papiere, s ktorými a, sa bude obchodovať a ja, tak, ako Miro Hredošovú v úvode povedal, Nemecké dôchodcovské správcovské spoločnosti si nakúpili už pre tieto dlhopisy za relatívne nízke ceny 5-10 eur. Teraz cena stúpla astronomicky na 88 eur. Môže to byť úplne krudne aj viac ako 100 eur za ten jeden dlhopis alebo ten cený papier za tú jednu akciu, čiže my ako daňovi poplatníci tak budeme sa skladať nemeckým dôchodcovským fondom na nemecké dôchodky, vedel, to je úplne šialené. Čo s tým robiť? A existuje z tohoto nejaké východisko? Ako sa tomuto dá zabrániť? Lebo to bude podľa tých prepočtov a všetko 3000 eur na jednu rodinu, na jednu domácnosť ročne. Áno, ale to je samotná podstata a pointa tých emisných povoleniek, ktoré takto cez toto zdražovanie do budúcna majú fungovať. To je podstata, že oni majú do budúcna zdražovať. Tak je to nadizajnované, tak je to vymyslené. Platilo to a platí to pre podniky. To bol ten systém ETS 1 ktoré už platí niekoľko rokov, kedy si elektrárne a veľké podniky, energeticky náročné, ťažké priemyselné podniky, musia kupovať tie emisné povolenky, ktoré sú ale čoraz drahšie z roka na rok. A tým pádom a, tie podniky by mali byť akože teoreticky nútené, radšej investovať do zelených technológií, pretože tie emisné povolenky budú pre nich časom cenovo nedosiahnutelné a extrémne drahé A nakoniec už nebudú existovať tie emisné povolenky vôbec, a tie podniky teda by mali byť akože uhlíkovo-neutrálne, čo je akože principiálne fyzikálny nezmysel, ale takto si to bruselskí vojsikovia a Lénovia a Ševčovičovia vymysleli. No a e, to isté teraz vlastne pred dvomi rokmi stiahli aj na občanov. Vymysleli systém ETS-2, emisné povolenky pre domácnosti ľudovo povedané. E, to znamená, že aj domácnosti, ktoré kúria plynom alebo nejakým iným tuhým alebo kvapalným palivom, ktoré produkuje emisie alebo domácnosti, ktoré používajú klasický automobil so spalovacím benzínovým alebo naftovým motorom, ktorý produkuje emisie, by si mali kupovať emisné povolenky. Samozrejme, nie priamo títo občania, že vy si budete kupovať nejakú emisnú povolenku, ale distribútory tepla, to znamená, alebo teda tých energií, to znamená benzínové pumpy, alebo v prípade palív do automobilov, alebo v prípade, v prípade vykurovania by to mali byť tepelárenské spoločnosti, prípadne by ste mali platiť nejaké danie, keď si priamo sami. No a tieto dremistné povolenky majú do budúcna sa zdražovať až tak, aby vás to demotivovalo používať klasické auto a demotivovalo kúriť klasickými palivami. Samozrejme, to je absolútny nezmysel, lebo časom tie, emisné povolení tak zdražejú, a už, aj, už sú aj drahé, aj tak, tak zdražejú, že, že budú nedostupné a to kúrenie alebo to palivo sa stane extrémne drahým. Je to samozrejme hospodársky totálny sprostý, prepáčením, nezmysel, pretože čo urobila Európska únia je to, že sama umelo zdražila energie pre podniky, pre továrne, pre elektrárne, pre Občanov, pre všetkých ľudí, ktorí používajú automobily a dúfa, že vďaka tomu bude úspešnejšia a prosperujúcejšia. Čo, čo je totálne že logicky úplne nezmysel, hlúposť, blbosť, prepáčením, lebo to nejak inak ako hospodárskou katastrofou nemôže dopadnúť. Čo proti tomu robiť? Samozrejme, emisné povolenky treba zrušiť a zastaviť, preto sme my ešte hlasovali proti Green Dealu, hlasoval som aj proti tým emisným povolenkám ETS-2, hlasoval som aj za procedurálny návrh, ktorý tu bol v Európoparlamente na zrušenie tých povoleniek ETS-2. A takisto som rád, že aj slovenská vláda, ale aj iné vlády členských štátov v Európskej unii už proti tým emisným povolenkám začínajú bojovať. Ten verejný tlak mal zmysel, a, a ja pevne verím, dúfam, naozaj dúfam, že tie emisné povolenky, aspoň tá ETS dvojka, že sa na úrovni štátov, na úrovni Európskej rady a potom aj Európskeho parlamentu, ako to ide postupne, hierarchicky, legislatívne, že sa proste zrušia. Že sa reálne zrušia. Ja som fakt optimista a urobíme všetko preto, aby sme to zastavili. Dobre, Jozef, úplne posledná otázka. Pýtajte sa ale veľmi krátko. Mal. Veľmi krátko, pán Ohryk, vy, vy ste zaregistrovali ako samotný člen alebo členovia slovenského ako zastupcov v Európskom parlamente, keď sa zhruba asi v maji, v júni tohto roku stretla von der Leyenova s Lagardovou a vyšpekulovali systém, poviem to veľmi diplomaticky, ako si áno, na peniaze sporiteľov, tak ako sa pýtali iní hostia, aj, aj slovenskí občania, ktorí majú napríklad úspory v penzijných fondoch, myslím, aj sociálna poistenie investuje do rôznych akcií a, a dlhodobé investície. Takže Lagardová vymyslela tento systém re, e, zaregistrovali ste to v Európskom parlamente. To sa jedná aj o peniaze, odkiaľ nabrať peniaze tých 800 miliard, ale aj, aj na ďalšie veci. Proste sa na, sprovie, na, na peniaze sporiteľov. Uh -huh. Áno. Lebo ne, len, ja sa si pýtam iba na tie procesy, rozumiete? Keď oni niečo vymyslia a hore tam tá, tento von der Leinová, alebo Európska rada, že, že ako sa to vlastne dostane potom k vám e, ako členom Európskeho parlamentu. Či cez výbory, či cez nejaký iba oznám, alebo jednoducho iba vám povie. A či ste to zaregistruje. To je všetko. Ďakujem pekne. Dobre. Ďakujem, Jozef. Uh, takto. Oficiálne som to nezaregistroval, lebo cez Európarlament to nejako nešlo. Ako europoslanci sme to nevideli, neprišlo nám to, neinformovali nás o tom. Európska centrálna banka je samostatná inštitúcia, Lénová, to je zase iná budova, úplne inde a úplne iný aparát k nám sa to dostane v tom momente, keď to bude už načrtnuté na papiery, keď to bude nejaký legislatívny návrh, keď to komisia navrhne ako nejaký kvázi zákon nazvime to nariadenie reguláciu alebo nejakú inú legislatívu a predloží to do Europarlamentu na svádne. Tedy to budeme vidieť my oficiálne. Zatiaľ o tom viem, takisto ako vy alebo aj iní poslucháči teda z médií, to čo som postrehol, to čo akože evidujem, ale oficiálne odpoved na vašu otázku je, oficiálne sme o tom ešte informovaní neboli. Dobre, pán Suja, ešte vy sa chcete vyjadriť, do konca relácie máme dve minúty, tak skúste ešte využiť tento krátky priestor na to, aby ste povedali, čo ste nestihli. Nech sa páči. V ja, prvom rade by som chcel povedať takisto, že tie všetky témisné povolinky, to je čistá sprostosť za biznis. Ja sa pýtam, ako pomôže, že ich obchodujeme na burze životnému prostrediu. Ako to pomôže firmám prežiť alebo zvýši konkurencieschopnosť, keď musia dávať o stovky percent viacej, ako na začiatku tie povolenky stáli. No nie ak pár ľudí sa na tom obohatí. Jedna vec. A druhá vec. Na Slovensku máme lesy. Výčlen len bukové lesy. Bukové lesy uložia CO2 pre 15 miliónov ľudí. Nás je 5, 5,5. 10 miliónov nám teraz budú platiť z Európskej únie? Nie. Svoje tak, aby sme platili. To znamená, že my máme toľko možnosti, ako vôžiť napríklad co 2 ktoré vznikne, človek vyprodukuje za rok, že by nás mohlo byť 15 miliónov a boli by sme na nule. Takže asi tak. Ide tu čisto len o biznis, obchod pre pár vyvolených, či už tie sa to penzijné fondy alebo iné e, finančné spoločnosti, ktoré na tomto strašne zarábajú tak, ako zarábajú na energii cez Lipskú burzu, kde my vyrábame z jadra na úrovni niekde 50 eur alebo 55 eur za jednotku. A boli časy, keď sme to cez lipsku burzu kupovali na spote aj za tisíc eur. Hm. ja sa pýtam, že keď sme na dva roky predali energiu, že prečo teraz, keď už prešli dva roky, nemáme lacnú energiu. Pre Slovensko. A to, čo máme prebytok, lebo my sme v energii sebestační, predajme cez tú burzu. Nemám problém. Ale pre slovenské firmy, slovenských občanov, nahajme lacnú energiu a budú nám sa výmestrovne tak chodiť. Dobre, ešte v záver sa spýtam na jednu veľmi dôležitú otázku, ak pánu Hriga, alebo vy, pán Suja, budete vedieť na to odpovedať. Pred nejakým časom bola televízna relácia, asi o 5 minút 12 to bolo. Tam padla otázka moderátora na tých hosti, ktorí tam boli. Ako je vlastne možné, že tí, ktorí majú na strechách solárne kolektory, povedzme, vyrobia tie elektriny do mesiaca, povedzme, pokiaľ svieti slnko, za 50 alebo 80 eur? Prečo majú platiť tú daň tých 131 eur? Veď oni si strieľajú do svojho zeleného kolena ako je toto vlastne možné, že s takouto sprostosťou vyšli? Cúsková sprostosť. to ide o to, aby sme platili, nie o ochranu životného prostredia, o to, že platiť musí každý, aby sa niekoľko pár vyvolených nabalilo alebo sa použili peniaze na nezmyselné nákupy zbraní a podobne. To je môj názor. Inak si ja to vysvetliť vý? nedám, neviem. Áno, presne ako hovorím, Iro normálny človek predpokladá, že cieľom tých opatrení asi, asi, ako to hovoria, je chrániť životné prostredie, lenže potom všetky tie návrhy, ktoré robia, nedávajú zmysel. A jediný zmysel, ktorý dávajú, je vytiahnuť z ľudí čo najviac peňazí. Tam nejde o ochranu životného prostredia. To je iba marketing, to je iba proste floskula, to sú iba slogany, to sú prázdne reči. Tam nejde o ochranu životného prostredia. Vôbec. To je zelený biznis, ktorý v Bruseli je zastršený strašným lobbyingom, strašne veľa lobbystami. To je celý zelený tento green priemysel, ako to oni volajú. A ten si pretláča tieto tieto legislatívy, tieto uznesenia, tieto zmeny, aby sa na to mohli nabalovať, aby mohli predávať tie veterné elektrárne, aby mohli budovať čo najviac fotopanelov, zdáňovať čo najviac palív fosílnych, klasických, zdiera ľudí. To je biznis, to, to nemá nič spoločné s ochranou prírody. V tomto štádiu už vôbec nie, vôbec nie. Dobre, ďakujem veľmi pekne, už sme dve minúty po čase, mne už ostáva len veľmi pekne poďakovať pánovi Uhrikovi a pánovi Sujovi a samozrejme našim poslucháčom, ktorí boli veľmi aktívni a nedovolili ani pánovi Uhrikovi odísť, tak ako sme boli dohodnutí po prvej hodine. Takže ja sa s vami lúčim a teším sa na podobnú veľmi dobrú reláciu. Do počutia. Dopúšťate do a dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.